of the emperor. Jason! Jason! Jason! Jason! You were almost a jiggle sandwich. You're right. That's my game. This is incredible. Bom takalaka. Home breaker. super super trekk 62. Ja. Vi har i studio, men jeg tror ikke hun skal si noe. Nei, hun rister på meg. Vi på episode 62. Det er påskeepisode. Oi. Ja. Kanske du simulerer at du åpner en, en sommer og spier sider med oss? Ja, ja. Klokk! Ja, Klokk? <laughs> og så skal jeg helle. Jeg tror folk og løfter kan høre at vi heller ikke leser. For det er jo... Hvilken dag er det i dag? Påske eller annet? Første påskedag. Første, vi har frimård også. Han er oppstanten min. Den spaserte rett ut av graven. I dag? Ja, ja. Hva skal jeg si? Ja, for det er så mange påskedager. Ikke alltid, ja, som, som en hede, hedning så vet jeg ikke helt som skjer alle dagene. En annen påskedag er usikker på selv, faktisk. Ja. Han kom in på det esel, og så er det noe det var spising. Det kommer en torsdag. Og så er det noen korsfestelse. Ja, langfredag. Og så er det noen stille uker, eller noe sånt. Jeg vet det ikke. Ja, jeg måtte høre. Ja. Lørdagen henger ned dinget i hvert fall. Ja. Et par dager. Ja. Skå opp fra de døde tredje dager, så går jo barmesangen. <laughs> ja. Oh, da har vi kommet til tredje paskedager. <laughs> da er det jo ingen. Men det Kristi Himmelfarts dag? Nei, da fikk jeg opp til himmelen, ja. Ja, og ja, fordi han, han står opp fra de døde, men han fikk ikke opp til himmelen med ja, ja. en gang. Han, han sparkulerer rundt. Ja, han, han henger rundt omkring. Ja, ja, da må jeg si han, han har stått opp fra de døde. Ja, oh, ja, ok, ok, ja. Og sånn som dagen etter på folkemiddel, så spredt han jo rett opp til himmelen. <laughs> himmelen spredt. Jeg ser på en trampoline, eller sånn, Ja, ja, nei, nei. Vi skal gjerne sette. Og nå er det første dag. Ja. Og jeg på om han kanskje... Om man stod opp, eller om man drev og lirket litt på denne spouta stein ut forbi gravkammeren sitt kammer. Ja, for det var en enorm stein, sier de. En kjempestein. Ja, som ingen kunne gjort på egen hånd. Utenom Alibaba de Ali 40-årene, han hanget seg i sesam sesam. Jeg sier at det så nøkkelig Tror du Alibaba sto ut for deg og sa sesam sesam, lukk deg opp? sa, Jesus, du er så stor bank. Gud for faen. <trykker> er det Gud med en kjapstein? Nå blander det med tusen og en natt med Kristian. Nei, men så kom Alibaba de 40-årene og så sa de Ja, men hvor kom den lampe fra da, geni? Men vad skulle han ha haft på BMW:s? Kan du det kan du kan Jesus Edgine? Så må få lite tre önskor till kan jag? Ja, han utförde ju mirakler. Ja. ja det ärligt att en och samma person som har fått lite olika varianter i jämförelsen? Ja, för att bibeln är ju av många olika mange... år då. Många inte man drar ett och fortalt. Mhm. Mm jeg bygger på historiene som jeg opplevde i forrige år, ja. når jeg forteller om igjen. Ja, ja, ja. Det blir liksom 10-4, eh, eller hvordan er det? 10-4, noen høns. Dette ble høns i går, Men, velkommen til første påske i dag, og vi skal om tv-spill. TV-spill er gøy. TV-spill er kult. Dere av navnet. Super-trekk med har väl kanske haft på oss episoder för. Det är en stund sedan siste episode, for då ja. hadde med nyttors episoden. Så vi kan ju se hur det har gått med någon i sin nyttors om det är liksom har varit framgång eller har det stått stilla eller är det har blivit haft lite på sängar. Jag <laughs> du du husker ju kanske din nyttors om de tar meg opp igjennom neste nyttårsepisod, tror jeg. Ja, ikke tidligere. Nei. Det ødelegger spenningen. Ja, ja, ja. Ja, ok. Da. Men jeg kan fortelle mine, i hvert fall. Men det kommer senere. Ja, det kommer. Mm. Vi kan gå inn på hva du sist. Ja, skal jeg, skal jeg starte? Eller? Ja. Ja, ok. Da starter jeg. Begynn med etter det. Begynn over å stå i lista her, altså. jeg har, jeg har en lista. Um... Og vi kan starte med Dave the Diver. Det er som jeg har kost meg med, men samtidig så har det vært en sånn en... Det har plagt meg litt, fordi jeg visste at jeg skulle like dette. Det har vært litt sånn, hvorfor har jeg ikke investert den nå? Så det har plagt meg litt at jeg ikke har blitt oppslukt i det, som sånn som jeg trodde det skulle være. Ja, for du følte deg forpliktig det. Ja, det var litt sånn forpliktig, bare sånn, hvorfor digger jeg ikke enda? Hvorfor hadde du forpliktet? Digge, Fordi jeg spilte demoen, og så har jo alle likt, og likt, alle har liksom elsket spilet. Så altså YouTube-kanalene du har på? Ja. Øh, og det er egentlig et spel som jeg på en måte skredders ut min spillestil. Altså litt sånn chill, og litt sånn metroidvania, litt sånn farming simulator. En fin pakke. Ja. Men det var et eller med å øh, at hver gang jeg, jeg skrudde på spillet, så følte jeg meg forplikt til å spille minst en halvtime, en time. Fordi du dykker ner og hvert dyck, så skal du liksom sanke fisker eller mineraler, eller blåskjell, det kan det være. Da har du oksygen som varer så, så lenge. Ja, øh, men du finner jo alltid mer oksygen hvis du leide lenge nok. Men du, jeg øh... Gjorde hvert dykk som om det var verdifullt, at det, jeg kan ikke sløse bort tid. Men, men det er jo andre folk som bare tar et dykk på, som var fem minutter. Det er, det er, det er altså opp til deg selv hvor lenge det dykket varer. Men du måtte makse ut eh, ja, følte, det du fant på hvert dykk? Ja, for jeg følte liksom at det var viktig å makse hvert dykk. Ja. Men det er jo noe med at jo mer fisk du samler, jo mer fisk har du til restauranten din. Ja. Ja. Men jeg tror kanskje hvert dykk var litt for lenge, og etter hvert så klarte jeg ikke slepp på denne maksimeringen. Men det skjer jo ting i det spelet som gjør at du kan spille på en annen måte, fordi du får en fiskefarm, som gjør at du mye av fisken de, de gror av seg selv. Ja. Og da blir spillet mer sånn, litt mer sånn, du skal samla på ting, du oppgraderer, men du skal... Du skal ikke bare drive restauranten, men du skal også eh, maksimere farmen. Sånn at du har... At fisken gror av seg selv, men du har også en risfarm, så du må passe på grønnsagene og kjøligene. Ah. Så det bygger på seg, og til slutt så var det kanske Det var så mange systemer eh, at det var ikke så viktig å dykke, men fordi ressursene samlet seg selv så lenge du var god til å forvalte det. At du sådde det riktige frøen og, og madet kyllingene. Så i slutten av spillet så var Dave the Diver bare Dave? Ja, det var, ikke, det var diving. Men da, jeg satte meg selv mål om at jeg skulle finne alle fiskene og fullføre katalogen. Got to catch them all? Ja, det var litt sånn. Og det er jo meningen at de har lagt det sånn, fordi du ser et sånn bibliotek, et kartalogen av alle fiskene som du har fanget og hva kvalitet det er og hva du mangler men når jeg hadde samlet sikkert 90% av fiskene så rundt jeg spelet og står men så var det sånn ok, jeg må bare jeg må, før jeg kan pakke vekk spelet så må jeg ha den aller beste restauranten og då brukte jeg sånn jeg må tenke meg om nå på en god kväll så kan du få 30 40 000 myntor i fra stranden. Avdäre i där inne teknen liksom. Ja. Eh men för att uppgradera de anställde det kräver kanske äch 300 000. 10 knä? Ja. Men jag hade ju sikkert kanske 7-8 anställda. Men jeg, jeg ville bare maksimere de viktigste. Så da hadde jeg fire ansatte som skulle mm, oppgradere til det ytterste, og så kunne de gi mig. Og det gjorde jeg da. Ja. Men det tok tid. Men var det et pliktkløp? Eller sitter du en akustig da? Eller var glad? Nei, nå har jeg tjekket av Dave Diver. Ja, det er litt sånn, nå er jeg ferdig. Og nå, det var litt deilig å legge det, å legge det til side på den DC Ja, jag har har lagt det till sidan, men i sista kvällen det litt, det föltes som en plikt. Ja. Mm. Så er du glada med vad färger var det? Ja, det faktiskt. Har du gjort med Dave the Diver? Nej, nej, nej. Men det det var ju det är ett altså. tror jag tvang mig själv till att göra ting som inte var nödvändigt. Eh. <laughs> ja, det är lite så. Sånn. Men det är ju bara min inre sån driv till att maxa ting til å ha den aller beste utstyret. Jeg Dave Diver til... Alt utstyr var på topp. Ja. Sånn. Det er sånn jeg spiller. Så det er ferdig, og så har jeg jo kjøpt en nytt... Eller, jeg hadde ju Prince of Persia. Det var jo på switch -lister. Ja, det stemmer. Så den har jeg... Hva var det på Switch-en, da? Ja, den har jeg kjøpt på switchen en Ah. Og den... Av det jeg, jeg har bare spilt en time... Det virker veldig bra. Ha. Ja. Minner deg om gode gamle prinser, for det skjer Xbox-prinsen? Uh, jeg vil si det minner om uh, Metroid 2D Metroid. Ja, det er gode gamle prinser. Mhm. Men altså, gode gamle prinser er jo fra 90-tallet. Altså, ja, med, med, knapt nok Trykker på håp, og så må du vente litt, og så håper du... Ja, ja, vi er ikke det. det. Vi er liksom på moderne Metroidvania-spill. Du beveger deg i 2D-kart, som ja. åpner et nye område. Ja. Eller... Men det, det, er, det er... De har lagt et... Altså, jeg så vidt skrapt i overfladen, men eh, kampsystemet virker veldig solid. Ja. Fordi det er comboer, og så er det sånn e luft-comboer, du slår det opp i luft også, Uh, al altså kan du daisle i bakken Og så har du Ladeangrep Og så har du kontring Det virker som du kan Leka mye med kampsystemet ja. At det lar deg uh, Ja, bli kreativ uh, Så det virker bra uh, Og jeg vet det er et spil som Sikkert kan bli veldig langt Hvis jeg skal samle alle tingene Men uh, Jag jag tror jag ska ha pröva ha lite mer concise genomspelning. Eh det är spelet det ska fokusera på. Nej, det är Alan Wake 2. Åh oh, ja. ja. Så så dette blir øh, på sidan. Ja, detta blir alltså det jag jag sa ju, jag vet inte vad jag sagt liksom att jag ska pröva och på ett spel, men øh, jeg klarer, å, eller jeg skal i hvert fall prøve å ha et spill på Switchen og et spill på Playstation samtidig. Ja. ja. For jeg, jeg runder jo Spider-Man 2. Oh, ja. Og yeah. eh, ikke bare runder det, jeg 100% av det. Nei. Altså, ikke sånn, jeg har ikke fått tak i alle, hva kaller du det, uh, achievements. Uh, jeg har ikke blettet noe men når du ser på kartet Så har jeg ju samlet alt, alt, Jeg har gjort alle sideoppdrag Og jeg har samlet alle Dingsebomser wow. Så kartet er komplett Men det finns jo sikkert ting som Ting rare, ting, ting du kan gjøre utenom Ja, for å gå plett i noe ja, ja, ja, det er noe annet ja, ja, det, det, ja. det er ikke nødvendig Men uh, jeg, jeg rundet Spider-Man 2 i går uh, Jeg har hatt egentlig ganske sånn intens Spider-Man Speeding, det mm. systegna. Eh, jag tror kanske 10 timmar gent och på, men det var säkert 40 kanske. Ja. Okay. 30, 40 Relativt stort äventyrspel. Ja, de har ju det är de har ju de gjort, ja, de gjort det större än en enen med vilje. Eh, uh, alltså det här har det flera karaktärer de jonglerar mm. sån narrativa. Og kartet er nesten dobbelt så stort som Einen. Um, så, så mekanisk så føles spillet bedre ut enn Einen. Men narrativt så synes jeg Einen fortalte en bedre historie. Takk. Ja, for skal dere spørre om det blir bedre hvis de bare dobler alt? Ja, det er ikke nødvendigvis... Her er det et eksempel på at det større ikke alltid er bedre. Jeg koser meg gjennom spillet, uh, men... Innimellom så følte jeg liksom at det var mye full eller at de potalte ting på en litt sånn krongelig måte. Det er et ja. sånn superhelstsyndrom at de skal bare trekke ut lenge. Ja. Hvis du sitter og lytter og tenker, har råd til et Spider-Man-spill. Hvilket? Åh, oh, den, den var litt vanskelig, ikke? Spider-Man og Miles og Tone. Ja. Men han har ju varit aldrig. Inte titts över kronmässigt. Ehm, um, så välger ni den. Vad det alls sett? Kanske. Alltså, visste du ut ditt mer mest möjliga speletid? Så är det då toen. Ja. Eh, uh, och det är väl gøy att spela igenom toen. Eh, uh, det är inte sån livsviktigt att ha spelat genom en på så vis. Uh, men Ah, hvis, du, hvis du tenker på liksom en, en god historiefortelling Så er nok Einen bedre ja. Ja. Det er litt mer fokus i Einen Men det er jo fordi i Einen så spilte du kun Peter Parker mm. eh, Og en lite innslag av Mary Jane da Men i toene så spiller du både Peter Parker Og Miles Morales og Mary Jane Øh eh, og det skjer liksom det skjer vendinger i historien som jeg forventer uh, men, ja, men jeg tror det er et eller annet for her har de bygd et eget univers det har ingenting med MCU-filmer og det har ingenting med uh, tegne-serblad å gjøre Og det var nakt som egen? Ja, det, og, og det har du de lov til ja. Ja, og, Men det betyr at det ikke alltid uh, karakterer du tror de kanske er sånn, men de har fått en ny rolle i dette universet? Ja, jo, det er kult da. Det kan være kult. Ja. I Einen så, så var det jo spennende å... Um, de skurken i en var jo skurker. Men uh, i mye av Einen så samarbeidet du med uh, din nærmeste chef. Det var jo Dr. Octopus. Altså, han var jo bare Doc. Dr. Octavius før han ble ond. Ja. Eh, men det var kjekt å se denne dualiteten i at du samarbeider og får hjelp av en, din nærmeste mentor. Mm. Og liksom halvveis eller tre fjerdeler ude i spelet, så går jo ting bananas. Han blir jo koko, eller han blir jo ond. Åh, inn, ja. Ja. ja. Og da får du plutselig, din venn blir din fiende. Og det var spennende. Ja. Her i toen, så har de hatt mye fokus på uh, at alle de uh, slemmingene i egnet har blitt uh, rehabilitert. Ok. Ja, så du, du må stås på noen nye fiender. Uh, det, det er et eller annet med toen som er mye mer sånn... Jeg vil nesten si uh, politisk korrekt, ja. <laughs> det høres litt sånn rart, inn, men det er mye sånn, ok, alle kan være snille, og alle får ny sjans. Ja. Uh, og så er det jo... Spelmen 2 har blitt beskyldt for å være veldig woke. Jo, det skal ikke se vekk, at underhandlingsindustrien lider litt over dagens politiske og det er jo sånn... Marker du uh, lærer altså. seg? Jeg synes ikke du hadde lest om dette. Jeg, jeg synes innimellom at det skjer ting i spillet som det gir ikke meg så mye, men kanske det er viktig for andre at det er veldig inkluderende. Inkluderende for døve, for uh, damer eller jenter som spiller spill, for innimellom som du som Mary Jane. Ja... Uh, så det er jo viktig å representere alle, men jeg er ikke på en måte interessert. Jeg vil bare være Spider-Man, ja, ja. og det, for meg så er det greit nok. Det er på en måte nok å være Spider-Man, og, og her er du to Spider-Man for så vidt. Men nå skal du på en måte inkludere mest mulig folk og mest mulig eh, ja. av alle. Så då var jeg sånn, ok, la meg bare bli ferdig med dette. Det ble annerledes påtatt. Ja, innimellom, altså, det er også veldig rart, men her, her har du en Spider-Man som, du tenker at han, han er friendly neighborhood Spider-Man. Mm. Uh, han, han hjelper jo alle for så vidt, ja. men her har du et sideoppdrag der du skal hjelpe uh, en fyr og at han skal be en annen fyr på promen. O då trenger han Han trenger Spider-Man sin hjelp til å sette opp lys og og ja, sørge for at banna henger riktig. Ja. Og då var han sånn, "Ah, ännu det så viktigt här liksom." Ja. Altså for to fyrer, så er det noe annet, så. Ja, altså, det, det er ikke på en måte feil at det er to fyrer. Det, hvem som helst, hvis jeg hadde gjort dette oppdraget for et helt heterofilt par, så hadde jeg også syntes det var litt sånn, åh, dalle. Ja, ja. Men... Skal jo slås mot store skurker, da, <laughs> Ja. Nå høres det veldig så gammeldags ut, veldig kjipt, ja, men, men... det er gammeldags, da. Men... Men, men, ja, ja, de, de har jo lagt dette spillet uh... for alle. Og det er, det. det er jo fint det, altså. Ja. <laughs> men, men alt i alt... Det er jo sånn at de må gjøre det organiske og naturlig. Ja. Det merker hvis det blir rart. Ja. Ja, kanskje. Og det er kanskje det folk har reagert på at det er litt ja. søkt. Ja, men... altså jeg, jeg er heller ikke der at jeg tar og uh, trakassere stemmeskuespillere og folk som har gitt modell ansikte ansiktet til noenlige skuespill. Altså, det er noen som har gjort det. Det folk det. som har gjort det. Folk som har mislykt spillet. Sånn, altså, det så... Ja, ja, ja. Da ja, ja. ja, har du mistet... har du rablet for deg. Kvidet amerikaner? Ja, det tenker jeg. Jeg vet ikke. Folk som henger på forum. Ja. Uh, altså, men... de liker ikke dette her, altså. Nei, det, det er mye. Altså, det, med en gang Spiderman 2 ble liksom beskyldt for å woke, så er det mange som har hoppet på dette hat-toget. Og sagt stygge ting her og der. Og gjort ting i virkelig det virkelige livet. Det, det er liksom... Folk tålte ikke det, altså. Nei. Men som spill da, som vi glemmer politikk. Ja. Hva er det som spill? Det, det, er, det er noe veldig... Jeg holder på å si... Du merker at det er bygd for Playstation 5, og ikke sånn halvveis 4-5. For her er innlastningstiden... Den er så kjapt. Jeg var midt i generasjonskjeftet. Ja. Den kom jo på begge to, vil jeg tro. Eller det fantes en mini-oppgradering. Ja, dette er ordentlig. Dette er kun for fem min, og du... Du kan fast travel, sant? Ja. Det, du merker det ikke engang en New York City er jo en driftsfær, mm. men hvis du bare går på kart og trykker på et annet sted, helt annet sted av byen, så bare er den nærme en gang. Du må ikke laste teksturer? Ingen her, ja. lasting, og det. det er bare sånn, wow, ok, bra. <laughs> ja. Jeg er imponert, og så er jo byen sånn, vakker. Ja. Altså, det er arkitektur. Kjenner du igjen steder du har vært på? Har du Ja, ja du sånt? har jo også Times Square, sant? Ja. Eh, og så har du Manhattan, Brooklyn eh, da går du du, du du tar og web så fort at du rekker ikke å våre med deg detaljene fordi du er stort sett oppe i, altså, opp i luft og svinger rundt og redder folk og er på oppdrag eh, men visst du går ned på bakkeplan så ser du liksom folk og biler og de har kuttet vekk mye av det kjedelige sideoppdraget eh, så jeg føler mye in Vel, innimellom så kom det noe rart, men i det første spillet så måtte du liksom, det var noen sideoppdrag som bare kom om igjen og om igjen, men her har de faktisk klart å variere uh, hva du skal gjøre i sideoppdraget, ja. så det er ikke bare liksom, fly gjennom ti ja. Og det såpass anders? Ja, i enen så var det, Nei. ja. Ja. Uh, men det er mye... Mekanisk så er det... De har liksom gjort... Du føler deg veldig... Eh, bra utrustet. Til å ta ut fiden. Ja. Det er nesten sånn... Det er, er, det for, ja, det, altså, det er jo bygget på Batman-stilen. Ja. For eh, du kan... Det er ikke hvor av Arkham-serien. Jeg spilte det ikke. Nei. Eh, Noen spill er jo bygget på så säg si, o sneaking, eller du skal, du ska ta ut flest möjliga folk utan att bli uppdagad. Ja. Så då er du liksom oppe i högt uppe och så tar du ut en och en person utan att de andre lägger märke till det. Och då får Rayku. Du ser Ja, mycket sån du Ja, du packar ingen. Eh du slår till folk av till alltså så länge de har ryggen till det som sker så märker de inte. Så du kan liksom skalle ned en person så lenge han ikke ser på ham. Hvis han har ryggen til, så skal, da, da har du denger til ham. Og alle som er rundt der, de merker det ikke. Nei, men hvis de, har hvis de kan se deg, hvis han går litt patuljere, mm. så ser de jo, og da går alarmen. Ja. Og når det første alarmen går, så er det jo, da har du veldig mange egenskaper du kan bruke for å ta ut fienden din. Du, du er på en måte, du er så stark at, fordi du, du har alle trikser fra eilen også, nå bare bygger de på. Ja, ok. Sånn at de, de må nesten komme med sterkere fiender uh, for å gi Men det gjør de? Ja, for her har du plutselig robothunder og robot ørner. Uh, så har du folk med skjold og krivar, det er for en for så vidt. Uh, men etter hvert, jeg vet ikke om du har tenkt å spille det, eller liksom hvor dypt du skal kan det ge avslöja ting? Ja, det är det liksom. Ja. Lyfterna måste ju hålla sig kvar. Han har där när det styr rätt för rana Ja, för eh av handlingen handlar ju om ehm um, vännen till Parkers, Harry Osborn. Ehm ja. um, The Green Goblin. Ja. Han blir ju i altså i de, de vanliga filmerna så blir han The Green Goblin. Her... Um, er han dødsyk med et eller annet, og han får hjelp av far sin til å, øh, få en symbiose med Venom. Ah. Så øh, det er en stund der ting går bra, fordi det ser som de samhandler bra, men så tar jo Venom-symbiosen mer og mer over, ja. og då blir jo Harry den Venom som er kjenne stor skummel og spise hjerner. Ja. Så det er der går, og etter hvert så blir det jo fienden det blir bare masse Venom-unglinger. Og de er vanskelige. Ja. Så, så det er historien går. Eh, og jeg visste jo på traileren at, at Venom var i spillet, men jeg visste ikke liksom, hvem som skulle være inne i den drakten. Ja men jag såg liksom okej okay, okej okay, okej okay, okej. Okay, ja. Eh uh, men det var liksom inte när när rulltexten kom så jeg vet jag jag kände som jag ligger berört som i enen. Därför ja, var berört av enen. En, den den var den det var en ordentligt god historia ordentlig för kan jeg ikke avsløre egnet nå? Nei, nei, nei, nei. kan for jeg for en Ja, ok da. Men der, der er det... Men det er jo en snakk om følelsene dine. Det, ja, ja, ja. For i egnet så skjer det... Slutten er så bra fordi... Eh, det land så eller annet følger deg gjennom hele egnet. Ja. Og når slutten kommer så er det... Det har en sånn en... Veldig personlig påvirkninger etter en eh, konsekvens av hva Peter Park gjør i spillet. Ikke noe aktiv val du kan selv ta, men hva det er sånn handlingen blir da. Alt henger i sammen, det. Mens i ton, så var det sånn, ja, ok da. Jeg, jeg var bare liksom med på det, og så. Ja, ja, så skjedde det sånn da. Jeg, jeg vet ikke, jeg var ikke like emosjonelt tilknuttet. Selv om jeg ser at de prøvde, jeg ser hva de prøver på, men jeg følte ikke på samme måte. Nei. Det är väl kanske för att det de kommer till att pröva på en en annan emotionell twist att sånn, ja, ja, det, men... liksom. det var mer sån. Ja ja, jag säger att jag prövar på Ja, då då kommer. Jag jag håller dig grejen. Ni är inne, ni ska inte i två Han var superass. Ja. Ja. var fett. Ja. Gjorde? Ja. Ja, det var. Vad menste du den filler med den där? Eh, ja, du menar du menar Mal spelar? Ja, det är ju någon 1,5 kan du si, Spider-Man 1,5 Men der spiller du kun Miles Morales Og det spiller jeg jo mye Det står helt du mener Ja, du kan kjøpe det som Standalone Du trenger ikke Å ha spilt Einen, men det gir jo mer kontekst For hvis du ikke spiller Einen, så vet du ikke hvem Miles Morales er Men det henger litt sammen med Einen Ja, det gjør det Men det gir jo deg en liten sånn, Kjærp sånn, ja her er jeg Hva er jeg, og hvorfor er jeg her Um. Og så er jo spørsmålet Liksom, ja uh, jeg, pas, altså, går, Er det for mye at det er to Spidermen? For er ikke det smør på flesk? Og en venner Som er noen under Spidermen Ja Jeg er ikke noen Spidermen ja. uh, det, det er litt Det er litt Jeg føler at Miles Morales Og Peter Parker At de er distinkte Selv om de ligner litt som sånn Uh, i forhold til spilestil. De har... De har det ikke nok at uh, ja. de kan stå side om side? Ja, jeg føler... Ja, men, men nå begynner det bli farlig. Nå begynner det å bli mye, liksom. Ja. Uh, uh, Så so, so, jeg synes... Og det, det hjelper jo Miles Morales har hatt sine egne filmer, Into mm. the Spiderverse. Så so, jeg synes han har liksom... Karakteren er interessant. Uh, og personligheten er interessant eh en college student. Har Karlsson så Peter var? Ja, var Peter men, Her skal jo Peter vara lite äldre. Här ska han altså, i målfilmerna så är ju han en ung gutt, men her skal Peter Parker vara mentor han ska vara lite äldre, mer erfaren. Ja. Ska eh, er vara Peter om jag då? Mals. Nej, jo lite. Ja. Fordi det är ju eh det är vällant med att kvar Peter Parker eller kvar Spiderman Må jo nesten har et traume. Det er skummelt, eller det er noe rart å på, men det som gir Spider-Man en grunn til å være helt, er jo et traume. Ja. Og for Peter Parker så var det jo onkelen, der han kunde gjort noe for å redde onkelen, men så gjorde han ikke av egoistiske grunner. Ja. For Miles Morales så er det jo faren hans som dør i... Ah. I, det, er for så, det er ikke sånn Det skjer jo bare fordi øh, Faren er en politimann ja. Og så skjer det jo feile ting Men øh, Miles Morales føler likevel at Han kunne gjort mer uh, Så det er jo liksom et land, annet sånn alt, Det er jo alltid ett land annet som Gjør at Helter føler et kall ja. Det er nesten nødvendig uh, Og sånn sett så er det i like Men Uh, i Spider-Man 2 så ser du ju hur Miles Morales hanterar Disse känslor. Men men släpper liksom att se och allt det som Peter traumar hans liksom för det känner mig. Det det känner Det gjort. Ja. Men nu får man se ting blir gjort för Miles Morales i sin eg som ja. Lite Ja. ja. Uh, men Klippen, uh, Hæ? Er du Ben? Ben Parker? Det er ikke Peter, ja. ja? det er, er Onkel Ben, ja. Aksomrisen. <laughs> <laughs> Faktisk. Jeg ja. ikke det ikke før det sa det. Uh, men uh, ja, jeg ju jo selge spillet. Uh, det kommer kanskje DLC ut, for de legger jo opp veldig i... Men ja, du holder ikke på å spille det til DLC? Den Nei, jeg spilte jeg spilte jo Spiderman 1 sin DLC og det var noen som black hat greier men nei, jeg føler meg faktisk så mettet på hele mekaniken at det er greit Altså du har, du har 100% av spill da ja. men du gitt Nej DLC? Nei, nei. Medier? Ja Jeg uh, tror det er mange som sikkert ikke har 100% men igjen har <laughs> ja, det är ju det är ju vad Ja, ja, det är ju två måder att konsumera på. Ja. Ja. Du är du färdig konsumerat då? Ja, jag tror i måder för det är ju så många goda spel där ute att jag tror jag vill ha mer spel i bredden. Förkärsvälde välge. Så det er det sønnskyldig mange spiller av å Ja, hva kalles det? Det vet jeg ikke. <laughs> jeg tror på engelsk er «opportunity cost». Ja. Hvis du velger noe, så må du velge vekk noe annet. Ja. ja. Og nå står jo «Hallowake 2» for dør. Ja. Så då er jeg på en hele den åpen verden, superhelt-greiene. Jeg er metta, det er bra, jeg er fornøyd. Og nå kan jeg begynne å skyde litt monster. Drekt, Men, ja. Men det är superrätt. Ja. Men då är på listan. Ja, ja, alltså i gå igenom detta för i mer Stardew Valley. Jag jobbar fortfarande på den Holiday Farm. Ja, den kan vi ju sätta si namnet på helt på luften. Uh, Holiday Farm. Ja, ja, ja. ja. Stör ja. Det den den får man ja. det det är en pro väldigt profitabel farm eh uh, med allting tjänts så mycket. Det er sånn at pengene ruller inn automatisk nesten, fordi vi har satt ting i produksjon, og det er visse avlinger som man går over seg selv, og så har vi sånne små nisser som gjør jobben for oss. Har du ikke fått statsstøttet? Jeg vil nesten kalle det slavarbeid, altså. Treller. Men, men, men då er det jo, det er jo litt sånn, Mars-lovs behovspyramide, når du opplører, liksom, när deras bossens så kan du jakte på de högre behovene. Så då har man ju börjat liksom få det allra bästa utstyret och gått på sån gå in i grottor på monster. Ja. ja det blir det blir sånn en annan typ av spel när du klarar att automatisera inkomsten. Men när det kvar 150 timmar cirka du tippar på att tillleva? Ja. Ja. Är det mer mode? Utta stadie. Ja, då då utepiloderna. Ja, så altså, alltså pengene är ju en spaceship men det er andre ting du kan göra som spelskaparen har liksom puttat i ytterkant. Som är gøy. Som är gøy. Ja. Som vi har liksom fått en man kommer till en ferieö där man har lagt i hytta. Ja. Og der där finns det en grotte det går att gå i og det finns ting det finns såna oola <laughs> <laughs> når du får 20 guldkokosnöt så kan du komma dig in i ett eh uh, hemligt rum och där väntar Mr. Chi och han ger dig sån extra end game uppdrag ah. uh, det er väldigt svåra uppdrag. Alltså man har ju bynt på de ändå. Har du kan kampte den Mr. Chi? Ja, men jag fann den. Men det var, det tog lite tid faktisk för det var svårt att finna dessa Kokosnøttene. Og, og mens dere jakter på guld, kokosnøtter. Ja. Hvem bester på ungerne? Nei, vi har jo to unger i spillet. I <laughs> de spillet. Det var precis en <laughs> Ja, i spillet. Men du går for lute kalt da? Uh, ja, fordi når de først er klekket ut. Klekket? <laughs> <laughs> det var liksom, jeg tror, spørsmålet vi stilte meg. Selv om det er Carina sin save det hennes bondegård. Så ble jeg spurtet, så ble jeg, jeg spurtet, vil du ha barn? Jeg sa ja, altså. Ja, og etter så så mange døgn, så bare var det unge i rommet. Ja. <laughs> Hu var jo vekkreist, men det er jo så, jeg vet ikke. Altså, ja, hun var vekkreist ekte. Ja, det kan det godt være, ja. Og mens hun var vekkreist, så drev du og, og lagte barn? Ja. <laughs> unge enhet er jo luring. Ja. For jeg vet ja. ikke hvordan det kom seg der, det var en luring. <laughs> Og så, et, et, et år til, et senere kanskje, i, i et spilåre da, ja. så ble jeg spurt igjen, vil du ha nytt barn? Ja. Og så sa jeg ja. Ja, det var så godt igjen. Ja. For vi hadde jo rom, vi, vi bor jo i en villa. med wow. vi har tre etasjer, Oi, uh... så det er nok av plass. Uh... Men så kom en lille smultrine til verden. Hva du smultrine? <laughs> vet du ha litt i det? Ja, det, det var kanskje rundt jul at hun ble unnfanget. Ja. I spilet. Eller Ja, klekken. Vi har jo mange kyllinger på farmen da, bare så ikke Men går det an å gjøre i spilet, eller skal de bare se over? Er det Nei, mulig å ta på Tingen er at de klarer seg selv. Eller de bare går rundt, og du kan, hvis du vil så kan du kose med dem. Du kaster ja. dem opp i loften, og så blir de tatt imot automatisk da Du kan ikke droppe deg i bakken um, Ja, prøft <laughs> Men, men et, etter du har koset litt med dem Så slutter de å reagere Og så bare gjør de sine egne greier Inne i huset de er aldri ut for ah, Og de blir aldri så langt Så har de aldri blitt eldre enn uh, Altså de ser ut som 3-4-åringer De er oppe går Men de sier ingenting ja. Så det slutter det liksom Kanskje de må vært kjæslet Kanske. Men nu har ju eh spelskapen gett ut version 1.6 på, på PC. Och det er en stor uppdatering. Är ja, det er en ny det er en nytt nummer? Ja. Han är eller han Ja, 1.589, nej nej nej, sånt ja. långt Men 1.6 är nyligen kommit ut och folk säger det är väldigt mycket spännare och mycket göjd där. Mm. Eh uh, du kan dricka majonnäs. <laughs> men også nye festivaler Og Ja, mye, mye gøy rett og slett ja. Så denne oppdateringen har han Fyren jobba lenge med Men den er en enkeltmannen Det er en, en fyr ja. jeg, vet, jeg husker ikke hva han heter Men han Han i hvert fall Jobber med dette lenge Men når det kommer på konsoler Det har han ikke sagt, uvisst men konsolerna har alltid kommit detta. Ja, det det är alltid på tid. Ja, men det kommer alltid. Ja, det kommer alltid. Ja. Mm. Det är ju sånn, så langt jeg, vet jeg. Selv om Det är ju minimerat. Det är ju FIFA-utgåvan det var. Nej. Nej, i så fall lagt det igår i alla fall. Eh, även det hängde, det kan liksom vara i eller kanske ett halvt år inte på. Ja. Eh, det står du Ja, ja, för alltså det det har jag fått mycket valuta för pengarna. Vad får de det jeg har brukt mange timer, men... Altså, når jeg spilte min første bondegår, så var jeg jo litt... Ja, jeg var ju litt lei. Men det er mye kjekkere å spille det i, i lag. Ja, for så spiller dere to personer. Ja, det er split screen. Split screen. Takk. Så jeg kan gå rundt og gjøre min egen ting, og det kan hun også gjøre. Ja. Og så har de liksom... Øh... Uh, de har de på på en sånn vis sånn at det funker, sånn at det... Uh, hvis hun med hvis du kommer en katt for henne. Mm. Der hun snakker med en eller annen karakter, eh uh, så så ikke mitt spill. Jeg kan fortsatt gå rundt og gjøre mine egne greier. Så det blir helt iøvränge. Ja. Men i meg i den samme verden så jeg kan liksom gå rundt og luske i bakgrunnen i i hennes katt sine <laughs> bare vira rundt der. Så har vi den engang. <laughs> ja. Og av og til er det ser det bra fordi hun, snakker, hun har liksom gått ut i skogen og møtt en fyr Uh, fordi det var liksom Hvis du er ute på det tidspunktet uh, Og du har gitt han Så og så mye omtanke Tidligere ja. At du har en relasjon til han Så møter du han der og så har du en samtale med han Men siden jeg ikke har den samme relation, Så treffer jeg han i baren Så han er jo to steder samtidig ja. <laughs> Plutselig <laughs> Ja, det er jo sånn Ok, her er du Hvem du snakker med Øh uh, men det, det er på en måte sømløst, og alt det, det har vært ingen bugs, ingen glitsjer. Eh, så så koop-systemet er veldig bra implementert, og det at vi plutselig er to stykk på samme bondegård, det gjør jo arbeidet dobbelt så effektivt. Ja, det er sånn at vi har spilt uh, Faktorium. Ja, det vi hjelper. Vi har samme ja. fabrikken. Det hjelper jo å ha to hen, eller fire hender. Hva hender det du har vært litt bekymret for uh, om noen har hentet eik hos hønene og husket å ha slått grasset? Ja Og så kommer du hjem og så finner du ut Nei, det Karina gjort Og så blir det litt lettere, så tenker du Ja, men da slapper gå inn i gang <laughs> Ja, det er jo litt sånn Ja, det er sånn husarbeid Vi må ja. krysse ting av blister liksom, Det er, er essensielt gjort Ja, hvis det er gjort, så kan du gjøre andre ting um... Men vi vet jo, jeg har gjerne ikke spilt Nei Du har lest hun det. Ja, ja, jeg har jo sett liksom det Jeg har sett de aksjoner Er det noen forskjell på dette Å starte jo Jeg tror Jeg tror Jeg tror Starte jo er mye mer Altså rigget Stordrift At du skal liksom Generere Masse penger Altså du skal, du skal liksom ha Du skal tjene fett ja. ø, For å kunne Oppgradere eh för att lage produksjonen. Ja. Avlingene skal ha ja. alt, alt alt gir jo inntekt til slutt. Eh uh, sånn at du kan få bedre eh uh, utstyr. Eller automatiseringen i bildar. Ehm uh, Ja, helt korrekt. For til bunnen med så må du, du vanne og rensa deringen eller vad du tänker sånt så i faktori. Nej nej, du trengkje Det det är väl liksom, Men alltså för exempel til bunnen med så sår du jo frö och så vattnar du manuelt, med vannkanner. Men etter hvert så får du jo en sånn vannsprinklersystem. Ah, irrigation! Ja, og den vanner jo hver dag, eh, og så får du, kan du oppgradere den sånn at den blir større og større, ja. og så får du, på en måte ågeren den blir jo større og større, og jo mer, mer frø og avlinger du får, jo mer tjener du. så kan du kjøpe andre typer korn som gjør at du tjener mer da. Da får du en fôrhaus der, NK En, en fôrhaus, der. <laughs> Jeg vet ikke. En sånn traktor Åh, oh, nei, nei, det... Laktøy bakpå. Det har vært lite... Det er ikke maskinelt, da, med det. Nei. Du må plukke av korona Ja, bortsett fra når vi fikk på plass, da. det tog jo veldig lang tid før de ga til å jobbe for oss. Det var, liksom, det var en egen sånn questline. Langt for at du skulle... Uh, for at de skulle gidde å hjelpe deg. Må det der med gir de majones, så de blir glad i deg, eller må du gjøre oppdrag for at de skal gje det? Uh, du må gi dem en av sort av myre og gjerne. ting. Så må du skaffe av saker? Ja, du må fiske, du må så, du må uh, grave. Uh, Får du bare komme på besøk til Eh, vel, de bor jo i En sånn type sånn Ødelagt eh, Samfunnshus, nesten eh, Men ved å gi dem De rette tingene, så Får de pussa opp Hjemmet sitt, sånn at det, så blir De glade, og da hjelper De deg Så du har jo liksom hjulpet dem da. Driver dere ikke med gudleg? Eller finner dere jo da eh, Bare å ramleve mye har med klart selv ja. Men nå som vi er liksom i Det føles som endefasen Eller på en måte mer oppgradert det meste Så nå optimaliserer jeg Nå skal jeg ha liksom det beste våbnet Og de, best, de beste klærne Og da googler det Da googler jeg for å finne ut så sånn jeg ikke sløser vekk tider på For det er sånne idiot-spesifikke ting Så du i livet kunne gjette gang. Ja, det er jo liksom Og tre slag ved sonødgang. Ja, det er ikke så kryptisk Men det, det, Du kan tweake mye Sånn at ja, ja, det gir pluss bonus To skade ja. Og jeg vil ju liksom Ha heller det enn plus to Hastighet Men det var smakbehag Ja, ja. Uh, Plus det er ikke så dypt rollespill uh, Det er mer bare små plusser som uh, kanske til slutt uh, Gir deg selv glede. Men det er ikke sånn... Ja, ja. Det er ikke så viktig. Jeg tror ikke Karin hadde brydd om det er pluss en eller pluss to i hastighet. Nei. Ja. Så, så, men... Det, det er liksom innimellom spill. med... Ja, innimellom så bare, ja, skal vi gå litt i... Skal vi spille litt grann Stardew? Ja. Og det er liksom et alternativ til, til senfilm eller en serie eller hva som helst. Og du er alltid glad for å Stardew, da? <laughs> ja, nej det är viktigt att variera. Ja. Men uh, Men er det är ju lejigt då. Nej, nej nej, Så länge så länge det är ett mål och mening i Stardew. Uh, så länge det är ett projekt som antingen ett uppdrag som finns i spelet eller som jag sätter mig själv får Ja, nu ska man gå og lage nå ha om jag har vi jo lagt en sån diamantfarm. Då går han och lage en maskin som kopierar mineraler. Ja. Og nå har vi liksom lagt sånn 30-40 maskiner som kopierer diamanter da. Uh. Og de bare kopierer i uendelige. Så vi kan jo tjene fett på det. <laughs> At, mens vi sitter her og snakker da, <laughs> ja. så driver vi å kopiere. Hvis <laughs> ja. uh, ikke rører det på i uka, liksom hele minnet til switchen spister på alle de annene? Nei, de først har kopiert en diamanter, så står klar, men han gjør ikke noe... Før du mener jeg henter det. Uh, Plus går ikke hvis du ikke spiller det. Åh, det gjør han ikke? ikke gjennom så vet jeg at det er internklokka som går, sant? Ja. Mens, så folk sier at hvis har besøkt, går han et halvt år etter de sluttet å spille. Ja. Så har overvokst av ugress og sånt. Nei, her står tiden i stedet. Altså han følger ikke ekte tid i ekte verden? Aha. Altså det tror jeg gjennom Crossing gjør. Ja, det er en forskjell. Og da er det en for, for å plukke han om kvelden, eller typ vill at du att du ska lägga dig på på påsken eller har lagt några nätter det sker det tings sant. Ja. Här här är det ju på mode tiden i spelet är inte kopplad till verklig tid. Nej. Okay. Men var är tablest där vi? kan jag inte snacka bättre lite om som du hoppar. A. Apex. Apex. Nej, du hamnar på kör igen. jo. Alltså alltså kvart är inte gäre är det ju. Kvart säsong så är det ju något nytt som sker. Eh, men Det var att transformera karaktär och göra med vapen Ja, det nya karaktär och nya vapen och nya mode så Ja, eh nå, nå på spelnyheterna att Apex ska pröva att appellera till fler. Ja, och då har de tänkt att Jag spelar, i Kindern är men enklere att förstå. For akkurat nu är terskeln en jättehög. Den är jättebra det är så en. Nej, jättebra lärandekurvor. Ja. Nu säger Karina att jag måste pröva och bli god i det, sånt så ni kan spela med mig. Ja. hvis vi vil det så är ju det jättegøy alltså men den är den tuff knäck alltså herregud. Jag for du är dang som var relativt goda. Som har brukt tusenvis av timer. Ja, det er faktisk tusenvis av tusen timer. Når dere har stått og spøle i tre uker, så var det grøy til å sykle. Ja, du blir så, så fort, du blir så fort rosten. <laughs> ja. Det her er ferskvare, uh, så det holder. Det er ikke så tungt at de gjør det litt mer uh, gjestmelt, da. Ja, altså, så lenge de ikke utvanner spelet. Men blir det separate moduser? Uh, ja, nei, jeg vet ikke helt, for det... Det kan høres ut som de prøver på noen folktang. Uansett om jeg treffer på deg, så ja. ville du vært umulig for meg å bakke. Så jeg må heller treffe på deg, så matchmaking må jeg finke. Ja, matchmaking, sant? Du skal jo... Hvis du er nybegynnere, så skal du treffe han en Ja. Men for en eller annen grunn, så... Eh, hvis jeg og Dang spiller... Meg og han er jo en gruppe... Hvis, hvis Dang spiller solo, så føler han at han treffer mye dummere folk, enn hvis jeg og han er på samme lag. Så det er noe med at når jeg og han er liksom i en gruppe, og så får vi en annen tredje random løg med oss, så slider han mye mer enn hvis han hadde spilt alene. Ja. Så det har det er et eller annet med algoritme og matchmakingen der, som gjør at det, i det siste så har jeg slede, jeg har fått grisebank, og jeg sier jo hver gang at jeg har fått grisebank, men det er et eller annet, når du dør, så blir du automatisk demotivert Neste runde, det er vanskelig å resette og starte med blanke ark, når du fikk bank, og du ble rett og slett ravkjørt den forrige runden, at du føler deg så teid og dumme. Ja, det er bare sånn, «Hvorfor skyter på meg? Jeg forteller ikke dette!» Og så skriger jeg høyt, så blir det karreina bare sånn, «Hvorfor skriger du?» Øh, uh, ja Nei, ja, jeg kan jo begynne å lure, altså, sånn som vittnet Dette galskapen Så kill-death-ratioen, altså KD-ratioen min uh, Når jeg tidligere Klarte å være på hånden over 1 Nå er jeg på 0,8 Altså jeg dør langt flere ganger Enn jeg dreper andre Og hvis vi testet det i starten, så er jeg jo en kill på 3 kvelder Det er vanskelig i spill, Det er det Hvor finner våpen, kan våpen passe, hva våpen funker Og oppgraderinger skal være i og så må ta matta på det hjertene, så kan dette hundre ganger bedre om deg. Ja. Ja. Men det er liksom, det er men så får du den ene gode kampen, og da er det sånn, Åh! så da er oh, det, det men på, det er langt mellom disse gode kampene. Ja. Men du har det på liste her, er det fordi denne nye modusen har kommet, eller skal ha Nej Nei, det er jo, altså, det er jo, altså, det er jo dagen som inviterer meg. Ja, det pleier ikke om ja, nej nei Jeg er ikke sjelden til Apex Selv nå Men du har ikke begynt å skjule at du er på nett er ikke bli bli <laughs> nei. Oi, er nei Men, men, men hvis hvis jeg, hvis jeg er liksom Midt i noe annet Så, så tar jeg ikke det jeg gjør Enten det var Helldivers eller Spider-Man nei. nei Altså jeg må jo bli ferdig Jeg tar ikke liksom å prioritere Apex for en andre spill nei. Apex er på dommer to Mhm skal vi snakke litt om Helldivers? Ja, ja, ja, altså, det har jo vært en, en... Forbannet katastrofe. Ja, nei, det har ikke vært så enkelt. Nei, det har ikke vært lett. Uh, vi trodde jo det skulle det er... Ja, at det skulle bare funke. Og det er fordi meg og deg på Playstation prøver å spille med Henning som er PC. Ja. Og det bara bare... Da må Steam snakke sammen. Da må Playstation snakke sammen. Ja. Og de av disse har lagt Helldivers, snakker jeg sammen, for brukerkontoen skal være kompatible. Jeg vet ikke hvorfor det ble sånn, men... Det er super, dette. Altså, altså, altså, men, men når vi går på forum og prøver å undersøke dette, så er det jo andre som har fått til. Men de også, fordi så har det vært liksom, ja, ja, men du må gjøre det og det, så er det sånn ti trinn for at de skal, det til å funke. Men når vi gjør de samme titrene, og Henning har jo prøvd så mange ganger, ja. så funker det fortsatt ikke. Og han har jo avinstallert og reinstallert, og nye kontor og nye navn, og fortsatt så går det ikke. Han får ikke det spillere med oss, han kan bli venn med oss en gang i spillet. Ja, men vi ser jo invitasjonen hans. Ja, men vi kan ikke godta Nei, det er veldig, veldig rart. Men han sier jo selv at han ser ingen Playstation-spillere. Så det er jo noe gale. Ja. Men, men det... For noen så funker det jo, det det som er så rart, for noen så funker det helt greit, de har aldri hatt problemer. Og for en så funker det ikke, ja. annars er det andre på forum som er sinte. Så, så vi har liksom tatt en pause i, og oss har tatt en pause i forsøk på å spille Helldivers. Ja, men jeg har spurt en kveld i sammen. Det synes ja. jeg var en gøy kveld, til å bruke ting av systemet og Ja. Det var kult. Det, det var et magisk spil. Det, det er et veldig kult spil. Ja. Uh, Kalle ned de seriene forsterkningene Med knappekombinasjoner <laughs> ja. Fly rundt på kartet Og ta hobbitoppdrag og sideoppdrag Og så kommer bilder, vet du I hytt og pine Og du kaller ned napalm og... Ja, dette er en sånn Veldig uhøytidlig version av Starship Troopers ja. ja Starship Troopers er uhøytidlig i seg selv da, men... de, de sier jo selv at de har fått mye inspirasjon Fra Starship Troopers og andre science-fiction-univers. Ja, de har vært veldig greiene. Ja, ja, for de, de spiller jo veldig på dette med... Spre demokrasi. Spre demokrati med kuler, liksom. Ja. <laughs> Så jeg synes selve stemningen og settingen er veldig gøy. Ja, alt er top-notch. Uh, ja. Skal vi bare få Henning på lag etterkort som vi kan spille av, da synker han i det. Nu har jag ju spelat det med dig, jag har spelat med Dan, jag har spelat med, med andre online. Så jag är ju. Alltså spelat lite. 15. Ja. Men alltså det går ut till 50. Men men det är altså, har inte spelat det mycket själv alena. Eh lite fördi jag liksom dyst och spara det till dokker och men også fordi det er et spill som er brent for å spille i lag. Det er ikke gøy å gå rundt der alene. Ja, da må du liksom bli venn med tilfeldige folk på, på internetschatten. Ja. Det klarer ikke jeg. Nei, nei, det er litt sånn folk sier, sier jo rare ting og kikker deg ut uten grunn. Jeg har ikke opplevd folk mm, som har vært slemme eller uh, ikke mennige. Nei, så altså kleint at jeg ikke ja. tenkte å si hei til noen. Jeg ja. kjører ikke meg andre enn Hello, guy, eh? men, men hvis jag spelar ensam så villig som oftast pröva och finna en gruppe. Jeg vill inte spela solo. Det går an och gör ett uppdrag solo. Ja, det gör det. Ja. Men jag följer Ja, det er mycket då. Ja. Eh, för de spel skalerar sig inte hur många du är. Finn den er, Finn den. Finn den, Finn den dukker opp, og den respan er her og der og kommer etter deg. Og hvis du er legna, så sliter du. Ja. Uh, så det aller kjekkeste er jo å være fire som jobber synkronisert. Då da, da føler jeg kul. Oh. En dag, en dag. <laughs> en vakker dag. Uh... Det er en litt dumt da. Uh, for, for det var veldig populært, mengeren det kom, mm -hmm. og jeg tror det rir på en ganske sånn god kurve enda. Ja. Og med relativt tette mellomrom, uh, så dukker det opp et eller annet nytt som utviklerne har introdusert. Mm -hmm. Nå har man fått ny type våpen, ny type fiender, ny mm -hmm. type et eller annet. Så det er jo litt dumt mye for å være med og erfare Ja. For nå er på en måte, nå lever det som bare juling. Det som er veldig gøy med spill er jo at det... Men det er jo fullspekker når man endelig spille, Ja, ja. Men det er jo en... Kan du si... Kriksfronten er jo... Reell for ja. samtlige spillere. Alle spiller for å nå inn til... Unniersets kjernel, du må si. Så altså, ja. demokratiserer hele Unnierset. Og nå, nå klarte de... Liksom, for kanskje en måned tilbake. Så klarte de å... Gjenneurobra en... Eh planet en, som hadde en fabrik, en specifik fabrik. Ja. og då fick alle spillerne tilgang till sånne mekk roboter. Ja, for det er de fikk det. Ja, og da hadde du liksom en uke der alle bare gikk rundt i mekker og bare meide ned allt som fantes. Men nå har du ikke mekket Men der. nå er mekket det borte, fordi det var liksom en kort periode der krigsfronten der man hadde liksom klart å gjen, gjenvinne en viktig strategisk punkt da. Ja. Og sånn skjer det jo. Nå bølger du frem og tilbake der de utviklerne skriver på Twitter eller på en eller annen nettside at nå må dere ta denne planeten fordi det er viktig for eh, et kjø. Er det sånn de gjør det? Så du må både følge deg på Twitter og spille og spille? Ja, og i spillet så kan du også på en måte lese ny, ny, krigsnyhetene. Ja. Og der står det liksom, å nei, vi tatt planeten. Ja, ja, ok, da. For det har klart å fylle med på de gangene vi har vært inne, hvordan vi gjør det i den store krigen. Nei, nei, det er ikke alltid... Vi ser jo når man har klart et oppdrag at en eller annen prosenttall på middelen går litt opp. Jeg får være nasjonen å spille, og så begynne for ny igjen. Nei, for det nei. For du tror ikke du gjorde med en enorm, enorm, enorm, enorm. Ja, det tror jeg. Du jobbet deg inn til midten, og så var du ut jeg tror... Jeg er ikke helt sikker på hvor, hva de vil nå, altså hvor fronten er, eller... Men de snakker jo om... Nye fiender som skal komme. Ja. Eh, biller som kan fly. En ny type bille som vi ikke har sett før. Bare, å oh, shit, da begynner folk å se opp i himmelen og sånn det er noe som styrer ned på oss. Men da må du gå på denne spesifikke planeten. Eh, ja. Eller så kommer det på alle planeter. Ja. Det er jeg ikke på. Eh, er det en kul greie de har fått her? Ja, for det, jeg synes det er veldig unikt at alle liksom deler denne felles greia. Ja. Hvor uh, rart er det ikke folk bare klar til å pløye gjennom det på rekordtid, at de klarer på en måte å holde det interessant, og så måtte de ikke bare komme i mål hele veien. Ja, fordi det er ju folk som har nådd maks-level og har det beste utstyret. Uh, sånn sett så har du jo på en måte på egen hånd. Ja. Men kampanjen er ju fortsatt der. Og ja. det er ikke bare til å pløye seg gjennom krigskampanjen, fordi den er jo på så mange fronter, på så mange planeter. Ja, den lever hele veien da. Men det jeg har lest online da, det er at det er visse typer som, visse folk da, som spiller så mye, at de har blitt helter inad i uh, spilsamfunnet. Ja. Oh, ja. Fordi de har et visst banner, eller et visst navn, og folk kjenner igen, igjen. Når du slider som verst, så kommer bare plutselig denne fyren ned. Det er den som kan ta med lanjer. Ja, det er den, uh, «Let me solo her». «Let me solo her», Det finnes sånne typer inne i Helldivers nå. Ja, som det. legendariske folk som har kommet ned og reddet dagen. Og når du ser det, da er det liksom <laughs> stående ja, ja. okay. uten. Uh, så det er litt kjekt at spillet lever også unnenfor uh, TV. Ja. At det er levende, og at folk hjelper hverandre. Og, um, det er jo et veldig sånn broderskap. Spillet, spillet er jo sånn... Fordi du... du det finns jo ikke spiller-mot-spiller-modus. Nej, Ennå? Nei. Jeg tror utviklingen har sagt at det skal aldri komme. Ah. Da er det Friendly Fire da. Men Friendly Fire finns fordi det er jo gøy. Det er jo kjekt når ting går gale også. Du kaller ned en bomber, så var kompisen din i veien. Eller du kaller ned en sånn en turret, og så bare, oi, shit, den var midt i trynet mitt. Men det er ikke meg De har lagt spiller for at folk skal samarbeide og ha det gøy. Ja. Ikke for at folk skal så, call of duty og kalle moren de for ting, sant? Nei, for det kan Apex ta i hvert fall. Hvis nok spel som der det er spel, der du konkurrerer mot hverandre, og de vil ikke være der, de vil ha et kjekt samarbeidsspill, men jeg har jo hørt historier der folk er fæle mot hverandre likevel. For du kan liksom du kan liksom samarbeide, men rätt før flyet tar av, så tar du å bombe hele gjengen. Ah. Det går an å være jævlige mot hverandre. Det er alltid noen som synes det er festlig. Ja, jeg vet ikke, de troller jo. Det er sånn jo. å i barnehagen, og ja. barneskoleelever som skal rive ned legehutter som andre har bygd. Jeg vet ikke, noen får glede ut det. Ja. ja? Jeg vet ikke, altså, jeg... Jeg var selv glad da, altså. Ja. Jeg hadde ikke syntes det var noe kjekt hvis det skjedde med Eh... Ellers håper hun slipper det, altså. Og jeg, jeg tror sånn generelt sett at det, folk i Helldivers har vært veldig flinke til å hjelpe hverandre. Ja. Fordi det er mye sånn, alle ressursene du får, allting du samler i spillet, er ikke ditt. Det er for fellesskapet. Det, det, du får ingen personlig belønning. Men om jeg i den på en planet og satt et oppdrag. Ja. Og så dratt du derifra. Ja. Da har det vært andre spillere på samme kart, og gjort noe parallelt, mens vi har målt på der. Eller har vi vært alene, du? Nei, vi alltid alene. Ja, vi alltid alene. Men, altså... Det er ikke som springer rundt samtidig på samme kart. Nei, det er det ikke. Men, men altså, de spiller jo på kanskje samme planet. Uh, men vi ser det ikke. Nei. Altså, de er ju med på statistiken. Ja. ja, det er i statistikken. Ja. Men det er, det er ikke sånn at vi plutselig ser dem ut, de, de springer ut i det. Nei, det vil vi aldri nei, det ikke. Det er ikke en sånn type samarbeid. Nei, nei, da om sånn online massive ja. MMORPG-aktig. Ja, for det er det jeg tenker, jeg tror ikke jeg har sett andre spillere, men det er fordi vi har stengt singing and join us også. Ja, det er, jo, det er jo fullt mulig hvis du åpner for den kanalen, at folk, når de scanner på kartet, at de ser gamene våre, de hopper ned, ja. men med jo maks fire stykker. Og vi har stengt fra ja, Det tror jeg. Eh, Ellers kan vi få en lag som bare hopper rett inn i. Ja. Og det det du kan gjøre når solo, ja. Du ja. Du kan ha et annet firelag. Ja, ja. Som enda ikke blitt fire. Ja. Men det jeg har opplevd er at når jeg har de få gangene jeg har prøvd å bli med andre lag, Ja. Så tar det kanskje ti forsøk. får du prøver å gå inn og hoppe inn i det, så er det unable to connect. Ja. Eller så får jeg the matches fall. Eller så skjer ingenting, og så kommer vi bare tilbake. Det er litt begge. Sånn, det, det ser ut som det er masse ting du kan bli med, men det er ikke helt reelt. Eller, jeg, mener, jeg tror ikke det er falskt, men jeg tror de har ikke optimalisert alle kartene enda. Sånn at alle du prøver å joine det er veldig enkelt da. Nei, kanskje det er noe i akkurat sånn tidlig? Ja, det kan men det, det være, men jeg må gjøre veldig mange forsøk før jeg klarer å finne ett game som er åpent. Ja, okay. ja. Mm. Det Så det är så rätt? Nej. Men jag ska jag ska jag ska ju fortsätta spela det in i mellan. Eh, på mode det fortsätt gøy. Ja. Uh, men jag tror inte jag kommer til, på mode investera eh uh, alltför mycket tid i det för dokker med. Eller jag och dig kan ju fortsätta spela det. Men det är ju dumtvis mig och dig. Nej, nej, alltså vi, D... altså, vi vill ju ha Henning med oss. Ja. Så med får liksom bare Trusse fingrene for å løse seg Ja, så altså innimellom så må vi bare sjekke at, at Om det har kommet en oppdatering ja. Som gjør det ting går bra Men nå har vi ramlet over et annet spill det vi ble litt lei av at dette aldri for oss Ja På den ene mandaten vår Da <hør> ramler vi over uh, Nå har vi glemt Escape Simulator Ja Men det er en escape room simulator ja. Ellers er det et veldig treffende navn. Ja, for du hadde ju sett dette. Ja, for jeg med en gode venn i Google. Da spurte jeg om fin samarbeidsspill for flere. Og så tror jeg de la, la til gåter, for jeg tenkte vi må ha dages ikke skyting. Mm. Da det tips. For det er jo enkel grafik? Ja, så for heller ikke det ikke klart. Jeg er ikke klart å spille det, hvis det var for avansert. Nei. Men det er rett og slett en simulator der du skal ut av et escape room ja. som har ett tema fra gamle Egypt romstasjoner Ja Og så er det masse små gåter som til slutt gir deg den siste nøkkelen eller koden du trenger for å komme ut av rommet Ja Og det finnes superbra med Vi kunne kjøre mer enn tri Nei, det blir veldig trangt i noen av de rommene Det blir trangt, og så er det noen som har plukket opp en bok med noen hint, og så holder de den på seg. <laughs> <Ja>. <laughs> og så er det noen andre ganske som greier, og så, ja, ja. Shit, jeg hadde henne i lommene mine, ja. Ellers så står jeg og lurer om noen startgjør, og så er noen allerede ferdig med å løse de. Ja, jeg, jeg tror av alle med av alle rummen vi har gått gjennom, så har jeg bare vært bort i en tredje av løsningene. Ja, maks. Så, så det är ju lite sån eh kunde kan inte ta rum med en gång till allena. Och liksom lurat på, hej, vad gör jag ja. Men men har ju ofte delt så, oh, oj, ja, vi gjorde detta. Ja, men när man har kommunicerat bra så funkar ja. det väldigt bra. Ja, ja. ja, ja. Och alla gått när utom de sista rummen de rätt var med lejer. Då har vi gått. Då då då jag. Och den var, var dålig förmedla. Ja. Det är ju molekylerna sådär. Ja. ja. Men de andre gåtene, de har vært logiske. Ja. Og greie. Altså noen har vært vanskelige, men de har gitt mening. Ja. Det var den ene som ikke har mening. Det, jeg, ja. Ja, vi gleder jo egentlig til å fortsette med det noen kvelder. Ja, det er jo sikkert i morgen. Og hvis ikke noe annet ja. går galt, så skal vi... Og, men det er jo... Altså, jo Hvert tema har jo tre, fire rom, er det, det? Ja, det er noe sånn. Og jeg vet ikke hvor mange temaer det finns? Uh, I tidspunkt er vi jo i mål. Ja. Og da er det jo DLC, hvis man har lyst på. Ja, eller community-spill. Altså, er det, altså, det community-rom? Ja, er, er, er, er de, de like bra, eller? Jeg vet ikke. Vi må i testa de. Og hvis det er gratis, så er det jo kan jeg si uendelig med rom, så lenge ja. kvaliteten eller. der. Så vi må sjekke noen sånne community i hvert fall. Mm -hmm jag ger den bästa bäst av delsen. Ja, för det var inte det var inte ett dyrt spel heller. Nej. det går väldigt sån enkel nästan sån Sims-aktig och Ja. Ja. En altså, escape simulator. Eh jag har aldrig hört om spelet förr. Men det sitter ju som en skudd, så var det kul att upptäcka ett spel som aldrig har varit på radarn längre. Ja. Det är ju Trippelpasser 2018 Indie, ynglingen som vi tagar fram med mig. Kanske bara Steam-samfundet som kände efter. Ja? Men där jag kör ju så gott den kanalen egentligen. Nej, det är ju mer Henning som är Steam-mannen. Ja. Uh, men, men ja. Ja, kul spel att glömma Man nok, altså, på en kväll så klarar man ju fem sex rundor. Ja. Eh uh, så det går ju fort när man först liksom i gång. Ja. Och när jag gång med liksom oss ut så är det lite sån yeah. det er ja, jo det, gang, det, er, det, er, det er liksom det är ju gött smart. Lite smart. Jag känner mig smart. Nej, det är eh, gott nog för har väl spelat sedan sist. Ja, eh, visst du vill nämna faktorer så kan du det. Når det er kjapt og ja. har vi spilt litt faktorier. Selv om vi klarte å planeten. Det gjorde vi. Ja. Det var litt sånn anti-klimaks. <laughs> ja, det var... kom det liksom ikke en kredits eller noen nyverkeri. Nei, <laughs> det var bare ok. Bekjeden -di. var like stor som den har forsket på et nytt nivå. Mm. Men det er en sånn modus du går litt mer direkte in i handlingen. En modus stemme på tid skulle forsvare oss mot bølger og fiender. Mm. Og da var det bare effektivt å bygge et godt forsvar. Det var grei nok. Altså en modus stemme skulle bygge ting på tid. Ja. Og det var kult. Både bølger. Og så gjelder det med å få automasjon og få alt opp gå fort nok. Og det var kult. Det var en sånn Ja, det var rett på saken. Ja. Og vi merker jo vi har hatt med oss Henning, og som sånn, så du sier, du har lyst kanskje en tredjedel av gråtene i rommet. Litt den følelsen har jeg av Factorio, for det med, jeg har gjort min lille bit, som mm. jeg begynte å få til litt. Du har gjort din lille bit, ja. og Henning har hele overblikket. Ja. Så skulle jeg ikke Factorio alene, så hadde jeg lert veldig mye. Ja. Og det säger jeg man når vi prøver på de seriene hurtig i modusen også, at det var ganske mye jeg enten hadde det, eller aldri hadde lert. Mhm. Men som jeg da foroppdager. Så det er, det er jo det som med ko Ja. Du vil ikke ansvare alene. Nei, nei, du får utfylle hverandre. Ja. Og så altså blir det litt annet, hvis du prøver deg alene etterpå. Ja, det er sant. Og forsøk hos det. Så det er det, jeg har ikke spilt så mye alene. Det som står på ventet, som jeg kan deg røpe. Ja. The Tears of the Kingdom, det skal jeg få ventet litt her. Og du vi gi meg noen tips før jeg setter i gang med det Ja, sant Og eh, kanskje grann turisme ble tatt opp snart det, det var jo nytt å Du skal prøve sjangere Ja, så grann turisme må kanskje snart komme Har du kjøpt det? Ja, jeg har det <laughs> eh, Og der også leser jeg med sånn ugjennom Mellom at jeg har lagt til noen ut Hvor gammelt er det i spillet? Nei Par år ja. Men de legger til nye ting ja, ja, ja, okay, det bra. Nye biler, nye ting i denne modusen og jo, nå i ferien så så jeg ikke Fold ved Ferrari-filmen med Matt Damon og, og Batman, altid må jeg si. Christian Bale? Christian Bale. Ja. Skikkelig gangepul. Ok. <laughs> jeg er jo ikke bilærd. <laughs> nei. Men nå har jeg jo veldig lyst til har jeg sett den filmen. Ja. Du... Så kanskje Gran Turismo blir fyrtet opp snart. Det er jo mange som føler med på Formel 1 for tida. Det er liksom hipp og kult. Ja, jeg får ikke hevring på den. Men. Nei, nei, nei, heller. Men jeg hører jo i nyheter og sånt også han er en uh, Verstappen. Ja. Han er ene uh, altså en Max Verstappen och og... hvem er den andre? Kanskje Peiling? Det to var Ja, det er to. Og en av de skal kanskje Mercedes. Ok. Og han er en rebell. Ja, ok. Ja, okay. <laughs> Så jeg glemmer om det er Verstappen eller om det er han andre som er litt sånn uh, liten villestyring. Mm. Men Gran Turismo, de er ikke innom Formel 1, er de? Vel, det er så sånne ene greier? Jeg vet ikke heller om de... De har ulike typer på løp der. Mm -hmm. Men om de har Formel 1 vet jeg ikke. Og denne Ford V Ferrari handler jo om Le Mans løpet, som er 24 timer. Ja. Som var veldig kjent eh, historisk. Og tror det finnes i Gran Turismo. Ja. De har i hvert fall sånn løp, vet jeg. Ja. Du spiller ikke faktisk 24 timer over i noen... Kanskje du hadde likt Gran Turismo-filmen? Ja, kanskje. Du, du kjenner sikkert til... Jeg vet det, en film ja. uh, har fått litt kritikk for å snu litt om på historien. Ja. Men sammen med det. Altså, jeg, synes, jeg er ikke noen bilnerd, men biler kan være underholdende i den rette innpakningen. Ja. Så må vi få se. Kanskje episoden så har jeg, jeg er jeg i gang med sjangertestene. Är ja, det annorlunda grej? Alltså. Ja. ja, ja. <laughs> mm. Man låts inte laga grender vet jag hur var han på tannerken? Nej. Nej. Ah. <laughs> Då tar med runda av det kan ha med spel sen sist. Det, det tog bare 1 timme och 5 minuter. <laughs> ja ja, det var så mycket var det. Donieta. Velkommen tilbake til Supertech påskenyheter. Det påskenyheter. Påskenyheter. Det er ikke agurknut, ja. men marzipan nytt. Marzipan nytt. Vi har jo marzipan på bordet nå. Og Joka, du sa når vi var avkoblet at en nøtt er en belgfrukt. Nei, jeg var litt upresist. Okay. Jeg tror det er en pianøtt som er en belgfrukt, og ikke en nøtt. Men ikke marsipanmandler. Og så går det mandel faktisk, jeg er nødt. Åja. Oh, ja. Altså, vi, da får vi ikke... Da kan vi ikke vi ta det på fruktkvoten, da. Nei, vi må det på nødtekvoten. <laughs> Men frukt skal... Nei, nøtter skal jo også bra. Ja, har hjernen. Ja. ja. Så vi kan spise marsipan med god samvitt igjen. Det kan du. Ja, for hjemme, som del kan du det. Ja. Kan jo om resten av kroppen, kanskje jeg kan, jeg <laughs> Uh, ja, så det er påskenyheter, mandelnyheter, nei, hva var det ikke valgt det? Marsipannyheter! Ja. Uh, og det har skjedd en del ting siden sist, vi hadde nyheter. Både gode ting og vonde ting. Ja. Skal vi bare gå gjennom lyster? Ja. Skal vi røpe at vi gjør alvor av det vi snakket om på sist podcast? Og det var... Vi snakket jo om å en investering. Ja, det er sant. Det har vi gjort. Det har vi gjort, fordi vi hadde tro på Nintendo. Eller, man har så tro, men vi var optimister. Vi skulle nå pensjonere jobba, og har i Nintendo-aksjer. Aksjer, Aksjer. Det, og det var ikke så lett, for så vidt. Nei. Det er ikke bare å gå på børs.no. Det er ikke du som fikser dette, så jeg har ikke, jeg har upside bare. Nei, men altså, det måtte jo gå via en børsside, en... Så kalt tradingside, tror jeg. Ja. Men jeg fant, det var, det var to, en som heter Nordnet eller noe sånt, og så var en annen som heter E-Toro. Ja. Og jeg googlet begge, og begge hadde for så vidt uh, greie anmeldelser, og det var ikke skam. Men Nordnet kjenner jeg fra gammelt av. Ja, for det var der du hadde um, funcom. funcom, ja. De pushet Funcom-aksjonen ja. der, ikke? Ja, ja. Uh, men jeg, jeg, jeg vil gjøre dette etter regelboken, ikke noe skamming, ikke noe lureri, ikke noe sånn sulte kostnader. Mm. Så då ble det e-toro til slut. Og så kjøpte jeg deg og Henning ti eh, aksjer hver. Ti hele? Ja. Ikke en andel av en Jo, jo, jo. Det, det blir jo liksom... Når vi legger alt til sammen, så er det jo 30 aksjer. Men jeg tror det er egentlig 29,9999. Ja, men det er hele aksjon, faktisk. Ja. Okay. I uh, Nintendo, en av Nintendos mange bør som helst er selskabber. Ja. Uh, selve Nintendo? Selve Nintendo, altså, det, jeg vet ikke. Det, det står Nintendo-logoen på. Okay. Jeg kan veldig lite om aksjon. Og så sjekker jeg jo, men vi ønsket jo, eller alle ting pekte i riktig retning for at Nintendo skulle lansere den nye Switchen, Switch 2, i år. Og vi nørder, vi om dette i hvert fall et halvt sekund før finansguroene. Ja. Så det har man en fordel. Ja. Så da var det å putte meg i penger rett før finansverdenen fikk vite om Switch 2. Og så gikk det jo litt tid. Ja. Og så kom... Altså, det ingenting er offisielt avklart. Tror jeg. Nei. Men det virker jo nå som om... Altså, ryktene sier at det, Nintendo skal vente til slutten av finansåret 2024. Er mars, som 25. er mars 2025 da. Ja. så da blir det jo ikke noen oppsving i Nintendo sin børsverdi nei. men ingen nedsving heller nei nei, den holder seg stabilt det er, jo, på måte, det, er sånn, det er ikke et volatilt selskap jeg kan det regne hva er det for å det er rett for å slå meg selv bryst <laughs> Däremot men... det ser skämma. Jag vet inte hur vi byggde det håret. Har du en faktur? Det er ju min swinging i alla fall. Nej, men det har jag kvar. Det håller sig så er sätt så är det ju Alltså häckdagarna så går på. Volatilitet det där kan vara ett supertreck för varan. Ufta. Men med med ska vi ju inte tjäna på det. Alltså Ja, men det är löste. Altså, sånn jo... altså, altså, men... Ja, vel, ja, det var fint, men man är ju har jag ju sålt det samma gamla spelet 7 gånger då. Ja. Och jag tänkte nog ju så du tänker liksom det på tiden att du får något gjort utan Nintendo. Det är ju shit att faktiskt få förstött Nintendo. Oh ja, nej, oh ja, jeg trodde det var det. Jag måste ju gräna. Jag har haft en jävla sak. <laughs> Okej. Okay. Mer här för lite för shelliga grunder. Altså. Jag kunde glad i Nintendo, så jag tänkte jag skulle offra. Eller alltså jag offrar pengar i köpet spel så offrar min ekonomi, men ja, nu ska jag investera ännu mer i personlig ekonomi i å i at selskapet skal gå bedre. For du vil at Nintendo skal det godt? Ja. ja. Eller for du vil at Nintendo skal lage ennå bedre opplevelser til deg? Eh, begge deler. Kan du si det? Altså, det er litt til deg. Ja, ja, ja. Altrysmen har seg en grense. Ja, <laughs> selvfølgelig. Yes, altså, hvis, hvis det går bra med Nintendo, så lager de jo bedre spill. Altså, hvis de går konkurs, så er det bra. Nei, da de dårlig med spill. Ja, altså... altså Bra Nintendo bra är bra for hela spelindustrin. Ja. ja. Men Nintendo kan ju være väldigt, ve väldigt på nån fronter. Liker, Al altså, de har ju det samma spela om och om igen och förväntar folk betalar full pris. Uh, og så har de liksom en sheep online løsning på dette og det och det ena och andra. andre. Uh, men så slår de till liksom. Ja, inemellan. Och då allt heljets. <laughs> ja, alltså lite. Så, uh, du har noe nye til å reire om Switch 2, at han er iterativ. Det var et rykte når de først snakket om at Switch 2 skulle komme i år, så var det at Switch 2 skal være en videreføring av Switch 1. Og, altså, har de tidligere hatt noen videreføring i sin portefølje? Det er veldig lite, men jeg vet ikke om du kaller en 2DS og en 3DS det samme, näsen för i den spelte ju spelarna tillsammans spelar. Nej. Eh. Uh, nej, jag tror ju det sa om kassetten funka. Det är så tredje Men ja. Men det är i starten i 3 SN. Tror du Jo nej. vet at jag vet att uh, GBA spel Nej, GBA spel funkar, finns det. du putta i DS:en? Ja. Men også var det rådde alltså Nintendo har jo alltid likt och Uh, gå nye baner det er ja. mange konsoler som når det er gått til neste generasjon at de har gjort et eller annet annerledes men nå var det ryktet at Switch 2 kom bare til en sterkere Switch 1 men sånn så samme kassetten passer i samme maskiner ja. samme Y-Kans funker i samme maskiner ja. så då fikk du egentlig bare en oppskalert uh, Switch det tror jeg ikke på med den enda de skal plastikk ja så du tenker at du tenker fortsatt nå at når Switch 2 kommer så kommer ikke det gamle utstyret til å funke og de gamle spillene kommer ikke til å passe inn i den nye maskinen. Nei, alle hvis du har hørt annor det så må du jo kjøpe den. Nei, nei, det er bare rykten som sier det for de de ryktene sier jo at det, nå har Switch 1 slott så bra an, at de tenker, "Ok, men de må skas med rokka båden." Du var fortsatt ja, med. Har Men var fortsatt i sporet nå, for det dette går bra. Og fra Wii til Wii U, så kunne du ta med plastikken videre. Kontrollene det fungerer jo. Så det er jo ikke en godt vei at de bare gjør det iterativt. Ja. Men de må jo en annen, det er alltid en ny gimmick. Ja. Altid. Ja. Til og med fra DS til 3DS. Så det må i fan fall være et lite lag som du ikke kan få uten å oppgradere til en ny maskinvære. Ja, for de, de må jo gjøre det fristende. De må jo ha et insentiv folk for at folk skal oppgradere, ja. ikke bare den nye grafikken, selv om folk har jo lyst på det og. Men ja, som du sier, et eller annet salgspunkt. Ja, eller også sånn, ikke bare at spillene skal gå over, men jo, hvis du nå plugger inn disse spillene i den nye maskinen, så skjer det noe nytt. Altså du kan få den 3 Ja. Eller du kan gjøre noe annet, lurer jeg faktisk greier. Men det siste, jeg vet ikke, to årene, storspill, Uh, mest typisk har jo vært Pokémon-spillene. Ja. Hva er det som står i alle anmeldelser av de? Alle bruker tilbakemeldinger. Det er dårlig grafikk, eller kjøpt, det er hakket. Ja, ikke sant? Ja. Maskinen var en junge. Han klarer ikke å bære vekten av disse nye spillene. Så den nye iterative sånn sett gir jo mening mm. at då kan du Faktisk kjører de gamle spillene sånn som de skulle bli spilt. Mm. Og det er et ankerpunkt jeg ser som dukker opp oftere og oftere, oftere er mm. Maskinen er 7 år gammel. Tre, ja, ja, ja, ja. Altså det er jo 7-8 han kom ut markedet, men teknologien må jo være enda eldre enn det. Ja, for han blir masse produsert. Ja. Ja, så... De har jo meningen, de har et godt bibliotek som hadde hatt veldig godt av... Litt sånn som en 3 s xl Det er noe, en sånn 20% boost. Ja. Någge spill funker jeg kun på den. Det har mange spill som har tatt seg veldig mye ut på ni ny maskinvare. Nei, la oss håpe. Ja, altså... Jeg går på dag 1. du? <laughs> ja, og så altså selger jeg min resten av verden får det av seg. Ja, men altså... Selger du switchen før du har fått tag i... For det kan ju være lurt å selge Switch 1 før du får taget to, ja, men då har du et mellomrom der du ikke har noen maskin. Nei, nei, da har jeg ikke har Switch. Jaja, ja. ja, ja, ja, du har jo andre spilmaskiner. Du klarer deg uten en Nintendo-maskin en stund. Jaja. Kanskje rundt juletider er et godt tidspunkt. Kanskje. Ellers, han har hacket også. Ja, altså, det, Switch 1 har jo vært uten en og det betyr at moddere klart å gå in på maskinvaren og se på den. Uh, og det har ført til at noen som kaller seg selv MIG har begynt å selge uh, flashkart sånn, sånn som Gargogan med R4 uh, men igen det er jo med veldig mye sånn men ja, men du må det de solgte da det de, det de sa var at du kunne ta en umodda switch og bare putte i denne flashkarten mm. og en minikort og så kunne du bare matene med roms. Det var sånn r 4 a Ja, det finker jeg fint. Men det var vist ikke så enkelt. Uh... Allikevel. Det var mye internettverden med nye sikkerhetsopper. Ja. ja, fordi hver gang de kom med liksom en smutthull, så tar Nintendo å tette den igjen. Ja, ja. Så jeg tror ikke den der MIG-karten er like lettgjengelig og lett å bruke som R4. For den kunne jo hvem som helst bruke. Som er som å dra en fil i en mappe på en maskin, ja. så hadde du 50 nye DS-spill. Um, men selvfølgelig, det var jo en nyhet at denne det eksisterte. Og jeg ser jo på Reddit nå at det finns forum der folk, folk prater om dette produktet, spør liksom, ja, hvordan fikser jeg dette? For det er problem problemer, små problem og du, du må liksom finne den filen, og så må du patcha den tingen, og så... Nei, nei, du må liksom lage en dømper, eller noe sånt, ja, ja. fordi du må... Annet, du må ta originalspillet, og så må du lage om til en rom, men det er et eller annet sånn, Det er ikke bare rett frem. Du må gjøre noe mikkmakk i det. Mikkmakk. Så, jeg tror ikke det selget har toget av, og jeg tror ikke det har ødelagt så mye for Nintendo, som R4 gjorde for Øtla og Øtla, han solgte jo bøtter og spennende maskin. Ja, det gjorde han. Men de, de sier jo at det er sikkert noen som har anslått hvor mange, mye tapt inntekt de, de hadde på grunn av alle disse spillene som ikke kjøpte. Og da regner de med at folk faktisk hadde kjøpt de spillene de lastet ned. Ja, ja. Det er jo ikke tilfelle. Nei, nei, nei. nei. Mange kjøper Mario Kart eller nu Mario Bros. og that's Mhm. Mm ja, da har du jo kjøpt maskinen for så vidt, altså. Ja. Eh uh, det Nintendo har också varit på krigsfronten med något som kallas Yuzu. Eh uh, det det var en emulator, en Switch ja. emulator. Stämmer det? det så Nintendo gick direktsag mot den personen uh, og och hos sa så jag men uh, de, <laughs> de klarte ju att bli eniga om innan en men det betyr jo at siden er lagt ned, tror jeg. Føttergrisen. Jeg skjønner jo Nintendo. Hvorfor du ikke legger ned siden? Ja, altså. De ruinerer privatpersoner. De er ukjent for å gå offensivt etter alt som på en måte om emulering. Ja, de er fullstendig hysteriske. Ja. Jeg tror de er kanskje sånn verst i bransjen bak, jeg vet, ikke, jeg vet ikke hvorfor de er det, eller om de har god grunn. Det er noe på YouTube-genererte innhold. Ja, det, det synes jeg er helt feil når folk legger ut spilvideoer, og så... Ja, det kanskje det, uten en ender å se en så skyder det seg selv i foden med akkurat det der, da. Ja, men alle vet jo at de er fullstendig i bananas. Ja. Så han, han tar jo en risiko når du driver og en ender og greier. Ja, og når, når disse emulerende sier, ja, ja, men og det er for så vidt, det er lovt, det er lovt å emulere, eller ja, altså, det å du, det. Du, kan, du kan lage ting, du eier jo, vel, jeg vet ikke helt hva åndsverk loven sier om du, når du eier en ting om hvor du kan pirke igjen og åpne den. Og. I gamle dager hender du lov, jeg vet ikke ja. om du har lov nå lenger. Hvis jeg kjøper en sofa fra Ikea, så kan jeg ikke male angreffer en gang jeg vil. Ja, sant. Brohus kommer ikke hjem til deg og, og arresterer deg. Nå, kanskje da. Nei, da har vi tatt retten byttene for deg. Da måtte sofaen, Det er en TikTok-trend, da det godtar vi ikke. Ja. Men ja, alt, som Nintendo, alt som har Nintendo-navnene i seg, de er jo livredde for at de, de skal liksom slå feil på de. Da. Det er de er så si, nazi på det, kanskje. Ja. Tendo-kvalitetsstempe, det stod ja. på NS-kabene. Ja, ja, ja. Men, men... men som de, ja, altså, de, de ble jo enige med Yuzu, og nå er det avsluttet, men om det kommer flere hacks eller modifikasjoner, altså, det er jo alltid en krig mellom det er sånn i hacking-miljøet også, ja, ja. mellom de som produserer og de som hacker. Men de vil ikke ødelegge alt det, går det bare spurt i å klarer er Ja, på for å det går an. Bare for det går an. Det er liksom en utfordring. Ja. Um, og jeg, jeg har ikke liksom... Jeg vet ikke, jeg føler ikke det det samme hysteriet rundt Xbox og Playstation. At noen har moddet en Playstation, liksom. Det er ikke nyhetene. Nei. Det er alltid nødvendig. Men er det... Er, finnes det noen som har klart å modde en Playstation og spille piratspill? Eller... Jeg vet ikke. Du hører ikke om det. Men er det for din Nintendo... Et innmeldelsen måtte jeg gjøre altså en gang ja, Playstation en gang. Ja. ja, det stemmer, ja. Hva, Du leverte inn din maskin til han. En Playstation 1. Ja, han skulle modde han. det var faktisk å lodde. Lodde. En chip. Og da tror jeg han klarte å ikke treffe eller å svi kretskortet, for den fungerer ikke om jeg fikk henne igjen. Ja, og du fikk heller aldri kompensasjon. Nei, ingen kompensasjon. Og da ringte vi til kollegene dine, og jeg er i Ja, og så husker jeg en sa, kan du fortelle meg dette en gang til? Og da var jeg jo sikkert 13 år. Ja. Hør her, sa jeg. Jeg har levert maskinen min en som skal fikse, sånn at kan spille piratkopierte spill, og han har rødt lagt den, og nå var det jeg anmelding. Ja, så du forteller meg at vi har prøvd å gjøre sånn at vi kan stjela spill. Kanskje vi bare skal legge på nå, sa jeg. <laughs> det, Kanskje vi skal legge på <laughs> Ja, det var det. Han aldri har spikværelsen. Oh. Du kan jo håbe at han hadde ikke gått så greit med han da hittet i. Nei, bort, <laughs> okay. han var, var noen eldre enn meg. Han hadde litt mer lomme penger enn meg. Han kunne ha hjulpet meg med en Playstation, eller han prøvde å i det, for han har hørt en innsats. Ja. Han hadde ikke trengt å lukke døra Men nei, jeg håper jo ikke det har gått men jeg skulle gjerne ønske at han var karen nok til å prøve i feilen sånn Ja, ja, da... Men jeg skjønner at dette en risiko, det gjør jeg jo Ja Og han er jo ikke helt kjøpt, han skjønner 30-dagers <laughs> garanti her på hjemmelodding Nei. Nei, følte du at du, når du leverte fra Playstation at du visste om risikoen? Sa han liksom, ok, det kan være at dette går dårlig? Nei Nei Han sa bare, ja, du får en en om av dager ja, ja. og da du spille alla. ja dette var før du stod på kaffekoppen. varmt i Ja. Ja, det var en annen tid. Ja, ja. ja nei. Men, nei, etter det så har jeg kjørt PlayStation Playstationer som blir hacker. Nei, vet, ja. vet du hva, jeg har jo gjort noe, har du må si det. Jeg holder meg ganske. Uh, nei, altså, uh, jeg har jo, og nå, nå får jeg, jeg sikkert politiet etter meg. Du er politiet. Hacker. <laughs> jag har ju moddat min Xbox. Ja. ja. men det är mycket bra modding. Ja. Eh, och jag måste säga det, det var lite eh, jobbigt alltså. Är det USB-sticke? Eh, ja. Ja. Kopiering och lätt sånt. Ja, men det är ju eh altså USB-sticken är bara för att göra det lite mer beleiligt men du måste ha en USB-sticke. Nej. Men det du må gjøre er at du eh, lager en utviklerkonto. Så jeg er en Xbox-utvikler. Altså, du, alt du trenger er jo å betale eh, 10, dollar har du 10 dollar til Microsoft.com. Nei. Jo. Og da lager en utviklerkonto. Er du en utviklerkonto? Jeg er en utviklerkonto. Nei, jeg har en utviklerkonto. Er det en jævte? <laughs> wow. ja. ja. Det var ganske ganske ganske. Jeg har hatt på en ny klasse som <laughs> har utviklet, da. Vel, jeg har ikke utviklet noe, da. Men har... dev-kits i postene. Nei, jeg vet ikke helt hvordan det funker. Nei, gjør det for Men jeg, jeg har ju dev-mode! Du har dev-mode? Ja, for når jeg skrur på Xbox Series S, da. Så har jeg jo spillere på en liste, men så har jeg også en fane som kalles dev-mode. Og hvis jeg trykker den, så rebooter maskinen seg. Og så kom jeg inn med en helt annen menu, svart, svart, svart, helt svart skjerm, med... Det også, Nei, det er så enkelt, men det er, det er veldig enkelt. Det, ser, ja. det, det er ikke sånn fint grafisk. Det er svart og kvitt, og enkle bokstaver. Det har du Series S'en? Ja. ja. Ikke på den gamle Xboxen? Nei, Series S. Det er det den du har gjort på? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så, så, og, og etter at jeg lagt denne dev-mode-kontoen, så måtte jeg jo uh, inn og installere eh, emulator på USB-sikken, og rums og lage mapper slik at alt er lett å finne. Dette er kosher. Vel... For de kan sikkert se aktiviteten til utviklerne sine. Ja, nei, jeg, jeg tror ikke de gir inn og ser på innholdet. Men det, det finns jo, for en eller annen grunn. Det eller på en måte, altså, altså noen har jo gått inn i dev-mode, og når du er i dev-mode så er det jo på en måte alle sperrer åpne. Ja. Så da har jo noen lagt, eh, liksom, det er jo et felles program. Jeg kom inn portal, sånn eh, homebrew-portal, då ja. da er jeg, har jeg liksom sikkert sånn 30 ulike emulatorer som, som følger med i pakken. Ja. Men alt jeg gjør er ju å blare meg i menyen, så jeg finner den rette rommen. Så trykker jeg på den, og så gjenkjenner programmet at dette, dette er et Sega Mega Drive-spill. Ja. Og da har jeg, klikker på den, så spør vilken emulator vil du bruke for å åpne denne rommen. Og da er det tre forskjellige. Og alle har liksom ulike filter, eller noen perspektivere, altså japansk, eller... Det, jeg, jeg har, har valggått her. Jeg har valgmuligheter. Og alle emulatorer har noen slagsider. Ja. ja. Men nå har jeg testet Nintendo 8-bit, Super Nintendo, Sega Mega Drive, Nintendo 64, Playstation. Alt funker bra så langt. Playstation, ja? Uh, Playstation 1, ja. Ah. Men jeg tror du skal kunne presse den helt opp til Dreamcast, faktisk. Uh, men det, da begynner spillet å ta litt plass. Har ikke, liksom, nå er jeg bare i testfasen. Jeg vil bare se om jeg fikk det til, og det funker, og jeg er, er veldig fornøyd. Men jeg er ikke en retrospiller. Sånn. Men du er en Xbox Game Developer. Ja, ja, ja. ja. Utvikler. Ja som tester Microsoft Microsofts maskinvære kan gjøre med andre sine programmer. Ja. ja, det er viktig det. Ja, det er viktig. Hvis vi tenkte å høre denne episoden, vi kommer, kommer til å få tørre det. Jeg kommer sagt uh, Shigeru Mya. Det, det er jo, jeg synes det, jeg synes det er kjekt å prøve. Selv om det, jeg måtte bruke en del kvelder på å få dette riktig, for hver gang jeg, jeg en YouTube-oppskrift hver ja. gang jeg trodde det skulle gå bra så var det en eller annen sånn, for, for eksempel når jeg skulle registrere meg som en utvikler, ja. så var det noen annen feil på nettsiden. Og det tok sikkert en uke før den feilen ble løst. Men det var fordi intern i Microsoft så var det kø eller sånt. Åh, oh, var det ikke, mange som spørget, det, det kan være, det kan være. Men, men jeg måtte bare vente. Men jeg visste jo ikke helt liksom, hvor problemet lå her. Og så var det løst. Så det er en menneske som godkjente dette, kanskje? Det kan det være. Det kan. Altså, jeg, jeg vet ikke om det var en kø eller om det bare liksom, var en floke, men jeg så på Reddit at mange hadde samme problemer. Og plutselig etter en uke det, ok, det er løst. Da en fyr dagen lang og dreker kaffe i sin og ja. du godkjenne game developer Weibo i foran noe? <laughs> ja, det så, så måtte jeg vente da. Mm. Har du amerikansk adresse, eller hva frykte du? Nei, det er, er hotmail-kontoen min, vet du. Aha. Ja, fordi det er jo den samme i kontoen når jeg mig på Xboxen. Stemmer. Um, så ja, så hvis du føler for å ha en retro kveld, så er muligheten det. Da kjenner jeg en utvikler. Ja, som kan få tag i rette ja, programvaren. Ja. ja og, Uh, Men det er fordi er en fysisk kopi har vi Harry skal ha med seg det Ja, ja, klart det ja. Klart Så jeg vil se hvordan de ser på Xbox Ja, og med, med fine filtre også, visst nok eh, <laughs> Sier de For du kan emulere en bokstv-linjer for, for, for at det skal se sånn som det gjorde ut førtida Hvis oh, du vil Åh, ja, jeg skulle glemt ut bare en god grunn i tillegg så skal du ha I alle disse emuleringen skal du kunne spole tilbake Sånn for spill i førtida i balleharet Ja og hvis du skal klare å spole tilbake 10 sekunder ta med, før, før du dør, så er det jo det veldig hjelpsomt. Vi har ikke tid til å spille sånn som vi gjorde før, til å starte forfra. det er for mange spill, da. Ja. Mm. Kult! Hva hopper vi da neste på? Det er ingen Segway, heller. Nei, nei, det... Jo, jo. det er enda som tweaker, ikke mye ukvarer, men har valget denne gangen. Ja, skal si det. Det er en som Willis Gibson, også kalt Blue Scootie, fra Australien. Ja. Han har tatt en Tetra-rekord som folk trodde var helt umulig å ta. Han har maksa minnet. Tetra-skrasje. Nintendo 8-bit-versjonen. Han fikk en Blue Screen. Ikke Blue Screen, men ja. Du får en spesiell typisk kjerm for det ja. minnet maksa. Han har rundet spillet, rett og slett. Ja, og folk trodde ikke det gikk han årner eller folk har jo sikkert sett det, bare liksom, hvis du går inn i programmet, så kan du si at på et eller annet så skjer det, men ingen har klart å gjøre det manuelt, inntil han Willis Gibson gjorde det da. det gjorde han på en helt spesiell måte. Ja, han brukte en, så, en teknikk som kalltes rolling, ja. eh, og da... Men han har ikke oppfunnet denne. Nei, men... Jeg tror det var noen som prøvde dette for et par år siden, for det finns jo Tetris-mesterskapet. Ja. Det skjer jo årligt, men det var noen som begynte med å... Fordi når du spiller Tetris på en Nintendo 8-bit, så er den en fysisk begrensning med at du klarer ikke klarer å trykke fort nok på retningstastene for å få... Man må trykke ned, man må slippe seg opp, så må man trykke ned igjen. Ja. Eh, uh, det, ja. det, det det tar tid og det är ju gammal eh uh, hårdvara ja. här. Stannat. Det är digitalt, inte analogt. Ja. Men det var nog det var nog då uh, snu kontrollern Bak, altså, med baksidan ut. Ja. Och så visste du hålla en riktning och så slår du på baksiden så at uh, kontrollern dabbar. Ja. Rättoslett. Eh uh, på fingrarna. Så, gå, så gjør, skjer det mye kjærpere enn det du hade klart med å trykke med en finger. På plastikken. På plastikken. Så det kalles rolling, og det er en avansert tek teknikk ja, for det, å proffe ja, tetraspillere. Og han, Willis, han bruker, brukte dette til å øh, fylle, få så mye poeng i tetras, sikkert 9-9-9-9-9. Når det gikk over det, så fryser jo spillet. Klart han har gjenskapt dette øyeblikket da, så var det han. Jeg lurer på om han streamet online da, faktisk. I det han fikk det selv? I det han fikk det altså, han, han spilte jo mye av dette, og det var liksom hans ting da, å spille til online og streamet det. Og når han gjorde det, så bare droppet han kontrollen, og så bare liksom, bare sånn, et øyeblikk der han ikke visste hva han skulle si, så bare sprang han opp, og så jublet han. Hvor gammel er han, Pjokken? år. Nei. Ja, han er, han er ung, altså. Eller, ja. Men det som er kjekt da, eller det som skapelige nyheter var at det, mm, Faren hans hadde nylig gått bort Så han dedikerte jo Denne seieren til sin far ja. Og det er jo kjempekjekt Og så blev en intervjuet av Sky News Australia Og det var jo en sånn gammel Kjæring som var sånn Ja, ja, så, altså hun var jo hyggelig med henne ja. Og... og sånn, gratulere, og hva føler du nå? Og, liksom, ja, men eh, så, men når intervjuet er over, så sa hun, liksom, for avsluttssegmentet, så sa hun, ja, ja, det er kjekt å spille, men jeg tror du skal ta en tur ut og lufta deg. Altså, hun, hun altså, hun, hun behandler det som om denne gutten ikke hadde et liv, at han trenger frisk luft for å få kontakt med omverdenen. Ja. Som altså, altså om han var liksom en egenstøyende som ikke visste bedre. Altså, altså, dette er jo en bragd. Men historisk bragd. Historisk bragd, og hun behandlet det som om han var, var en gutt som spilte, og så, ja, nej på tide at du får frisk luft, fordi dette er sløset i. Ja. Så da ble det litt raballer rundt hun av damer, da, som minimerte hans uh, bragd. Ja. Ja. Men ja, ja, det tar ikke på en måte väck hans seger syns det jag han jag syns detta är At folk fortsätter spela det spelet det var ju el gammalt ska bli skutt igen <laughs> vet du han ska kan kan ju se att konkurrera i världsmästerskap i Tetris ja eh det är ju en det är levande liga är ja. <laughs> det nästa Tetris värld? Jag tror det varierar från mästerskap till mästerskap för Game Boy är det originale ja, det er det. Ja. Uh, det den forresten, denne Tetris-filmen, den er morsom. Så den kan du jo se hvis du har tid. se hvis du har tid. det er jo en gjenfortelling av hvordan de fikk Tetris-spelet ut av Russland, Sovjetunionen, uh, og in til Japan for å lansere en samme Game Boy. Ja. Og det var ikke barbare i kalle krig-tideren. Nei, men de har lagt på lite för att det ska bli spännande. Och det har disse program igen sagt att du ser filmen så tar man egentligen pissalt. Det är mm. men det är ju nå Det är ju ja, ja, ja. men jag såg i på en annan klipp där de två eh alltså hanröseren som eh lagt spelet han amerikanen som dro til Russland for å hente han bort. Mm. De var jo... De snakket jo, utvekslet et par ord med han der, Blue Scutty da. Ja. Så det var jo kjekt for han da. Kult. Er ja, det en vei i filmen? Nei, nei, nei. Nei, altså, denne, denne filmen er jo satt på 80-tallet. Ja. Så, så... Og de er jo, de er jo gamle menn nå, men, men en veldig kjekk historie. Kult. Kult. Mm. Neste punkt, det vet jeg ikke hva betyr det mange rare navn. Ja, altså Jack Black har jeg hørt om. Jack Black? Han skal spille Steve fra Minecraft. Det kommer en Minecraft-film. Og Steve er en fyr i Minecraft? -film. Det er hovedpersonen. Altså, ja. the guy, den personen som du alltid ser rundt henne, det er Steve. Og samme personen du spiller? Ja. Er det Steve? Ja. Det, det er det. Nei, ikke heller. Og altså, hvordan de skal lage en film under dette, det vet jeg ikke. Og Jack skal spille Steve? Ja. Han, jo, han spiller jo allerede Bowser, så han har jo en erfaring om å spille spilfigurer. <laughs> Lager de Minecraft-film, altså? Ja, altså... Det visste jeg ikke. Og, og om det skal bli en stor... Det finnes jo sikkert allerede Netflix-serier eller noen sånn kortfilmer og sånt, men skal de lage en, en hele aftensfilm, så vet jeg ikke liksom helt... Er det behov? Er det noen som har lyst til se dette? Jeg er så... Är din Mario? Ja. Är man producerat fantastiskt mycket i Stormagnor. En Minecraft. Steve är ju likganska karismatiskt som Mario. Nej, han alltså var han har en step med. Han går ju bara runt och hackar och en fyrkantig figur. Ja. Eh, uh, alltså jag vet inte om den handling i Minecraftingen. Det kommer ju monster direkt men Karl, det är ingen handling. Ja. Så, så det kommer en Minecraft-film, det kommer også en SINZ-film. Alle lager. Nå er det mange sier for på Mario-filmene. Og, <laughs> og igjen er det bare sånn, det finnes en handling i SINZ? Naa, det er den handlingen du lager. Ja. Du er den egen skjebnesmester. Ja. Og, ja, men skal, hva, skal vi, hva skal filmen handle om da? Kanskje altså... det blir sånn som Lego-filmen? Ja, ja, det, altså Lego-filmen var jo morsom med deg. Ja, altså, tanket en underholdning for seksåringer. Men då har du jo lagt en handling ut av han der, Emmett eller hva han ja. som er liksom en gjennomsnittig Lego-figur, men plutselig så er han verdens viktigste. Men det var jo et, liksom en fortelling, fortellingen bak var jo den ungen som på en måte ikke fikk lega med faren sin, sine lego. Uh, Ganskje de gjør noe sånt med Simmer og Minecraft også Det er jo noe Margot Robbie som skal uh, produsere filmen, hva noe det betyr Hun var jo nylig Hun er jo veldig aktuelig som Barbie uh, ah, ja. Men hun skal produsere den ja jeg, vet skal, ja, jeg vet ikke om hun skal være en Sim Men det står i hvert fall at hun, skal, hun står bag Så jeg vet ikke om hun har et personlig forhold til Sims eller hvorfor hun på en måte putter navnet sitt i denne produktionen. Det var se, tog, Men det är en annan film som är mer intressant förstå. Ja, i Berlin. Det är en intressant film. Ja. Uh, den var på Sundance. Mm. Eh, uh, jag vet inte om den fick någon priser, men uh, den har i alla fall fått god kritik. Mycket uppmärksamhet. Och det, det handlar ju om en norsk World of Warcraft spelare som uh, led av en sjukdom. Og jeg glemte nøyaktig kaffer inn, og han døde ja. veldig ung. Uh, og foreldrene trodde liksom at han ikke hadde mange venner, og at han liksom var veldig innsultet. Ja. Men det visste jo seg at han hade veldig mange venner online. I World of Warcraft. I World of Warcraft. Og at han hade veldig mye, in, altså at han hadde påvirket online, at han kjente mange folk og alle uh, visste om han. Ja, av dem reiste jo og kom i begravelsen hans. Jeg tror da foreldrene innså at och så stod Alena, Alena när vi Kjellandsturensing. Mhm. Så den dokumentaren Utforsk eller den vi igen eh, det som skedde i Livlands då. Eh och så har de jo fått hjälp eller de några grafiker där är ju fra heter fra World of Warcraft. Ja. Yeah. Så då ser man några scener och jag vet inte om du hör hans stämma eller hur de lagar det. Det är fanbrytande vad Warcraft grafikk, mm -hmm. och de det fick hjälp av, kan jag utvecklarna heter? Blizzard, heter det? Ja, men de köpt upp uh, Microsofts idéer nog. Ja. Ja. Eh, uh, fin förtelling. Uh, den går på kino åter nu. Han har läst två typer anmälelser av han. Från spelstäder och underhållningssidor så han fått jättegoda anmälelser. Mhm. Mm Framåt laddas så ble det har retskt kritik. Okej. Okay. Fordi at det ikke problematiseres, dette med satt i kjelleren og dette med spilling av unge som ikke kom seg ut. Mm. Men, alltid, alltid skal det. Mm. Altid får du det spørsmålet, ja, problematisere, problematisere. Mm -hmm. ja. Altså, det å få lov å en fin historie, om noe gikk bedre enn folk trodde om gaming. Ja. Men det går ikke, for det må problematiseres. <laughs> Så vi hører ikke med det, ja. Vi kan godstås for denne filmen sånn som han er, og det er, altså det er jo egentlig en tragisk historie, men de fant jo at gutten sin hadde et finere liv enn det de trodde. Mhm. Mm og det er jo en, det er en lykkelig historie som sånn da. Mhm. Mm kan, kanskje det får lov å være greit? Jo. Helt enig ja. ja, vi problematiserer ikke noen ting her. Ikke ibel i hvert fall. Så det må Ja. Om vi må se den på kino, det var jeg ikke helt sikker på. Men vi må få se den. Ja, skal vi skal land på på luften. Ja, og snakke litt om den i hvert fall. Og her har du en del eh, nye... Ikke tripler. Litt indie og litt r. Mm, ja. Så bare har tatt verden med storm. Ja, og det er Hell Drive som vi snakket om. Der, ja. altså når, når spillet først kommer ut, så var serverene så tett pakket at du fikk ikke spilt. Første uke gikk det fint, ja. for du testet med det, da gikk det bra. Ja. Og så var det fullstendig i krasj. <laughs> jeg ser, jeg får liksom ti personer som vil inn i en dør ramme. Ja. Alle skal inn samtidig liksom, det var i krasje. Det var utviklerne hadde skalert for ca 500.000 samtidige spillere. Ja. Og det ble klust. Det er, Ja, det er, altså, det, de må <laughs> jo... Serverene knelte. Det er jo bra, men... Bra for dem, men samtidig så må de bare tenke, oh, shit, hva skjer nå? Hva gjør vi nå? Og de jobber sikkert på spreng for å øke serverkapasiteten. Ja, det har de gjort. Mm. Og de var jo på et punkt folk først hadde fått logge inn, så logger de ikke ut de slutter å spille. De blir jo bare værende. Ja, ja, det er et problem. De har ikke mistet <laughs> ingangsballetten, siden. Men det ser ut som de har fått kontroll på nå. Ja, for nå har jeg ikke problemer med å logge meg inn. Det går fint. Det eneste problemet er kryssspillinger som vi ja. ikke får. Det. Men da, da må de grave dypt, tror jeg, i, i kildekoden for å kunne løse det. Ja, det er også med kodene til, til Playstation Online og Steam og alt det. Ja. Og så har med Pad World. Pokémon with guns? Og det kom så med bomba. Jag vet inte om StarCraft var rätt, men jag vet inte alltså Tangstart, men så har jag kört fullt med så mycket på det. Nej, det det var en stund där alla snackade om det och det var det mest spelade spelet på Steam, var det ja? Ja. Eh, uh, och det är ju fortfarande görliga tror jag. Mm. Uh, så och det var liksom jag vet inte, det, det kan ju folk diggar ju Pokémon och Pokémon Go när det kommer ut. Ja. Så jag tror det, jag menar en samlermani som gör att när det kommer en en god version av Pokémon, så appellerer jeg det. Ja. Nå er ikke dette Pokémon nå, men det er Pokémon med der du... Nå spilte jeg en time. Ja. Uh, Klarte du å kjøre den? Ja, altså, nei, det var på Xboxen. Det var... Uh, ja, jeg ja, ja. jeg trodde det var kun på PC, men på Xboxen. Det var på Xboxen, og jeg tror det var en del av Game Pass-pakken min. Ja. Uh, for den laste jeg ned, så var det ikke en problem å på. Men... Når vi begynte å det, så skjønte vi jo at dette var en sånn type um, Valheim-spill. Ja. Det er veldig Valheim. For du kommer ned, naken, <laughs> sant? Og så er det, finn ti steiner. Ok, du har funnet ti steiner. Ok, hoggetre. Du hoggetre. Ok, lag en verktøysbenk. Ok, så lag verktøysbenken, og så må du en seng och så så så går fortsätter det sån alltså okej okay, fång en pokémon det kallas för pokémon för enkelhetens skull. Och så fång du en och så brukar du den till att fånga en annan så du bygger det du bygger det ju upp gradvis men det är väldigt sån du står som Ash Ketchum med typ pokémonbollar. Allt är för grunderna. Ja. Och du må liksom sån liksom så survivalaktig. Eh och jag jag skönte hur var och så var det gott nok för jag jeg er ikke liksom så... Det krever investering. Det, det, det gjør det. Du, gjør det. Du, må, du må liksom bygge alt opp, og så må du liksom begynne å ting, og så. Og, og når du samler en Pokémon, så hjelper ju den deg til å samle andre Pokémon. Ja. Så det er ikke før langt ut i spelet at du får vorben, tror jeg. For jeg med en kjepp. Oh, ja. Ja. Altså, hvis du skal automatvåbe, da er det mange timer, da. Ja, ok. Men jeg trodde jo kanskje, altså, jeg visste ikke helt hva det til, men jeg trodde kanskje at du fikk en pistol, håndpistol med en gang. Men det er ikke så enkelt. Ah. Det er veldig sånn survivalcrafting, bygge, hamstre-typespill. Ja. ja. Jeg har jo, jeg har jo spilt uh, Valheim med dere, og det liksom, det møtte jo mitt behov. Jeg har ikke behov for å starte en sånn helt ny reise alene, Nei, det, det ja det. Men det spelas så står förder, det verkar ju lite enklare. Ja, jag tror enklare och bättre. Nej, enklare och det mestre. Ja, för det är ju är det meningen. kort är det? Poker. Det ser ut som poker ja, Anatro. Ja. Men lagt om till Ja, det som som sånn, älskar sånn ju du. Jag älskar det så det det måste en dag. Och det är en ude på alle maskiner som sånn, du så förstår du. Ja sinnssykt gode kritikker. Ja, altså, når får perfekt score i flere anmelder, anmelder nettsider, ja. så begynner jeg å lure på sånn, altså, er det noe magisk? Men jeg vet ikke. Ja. <laughs> sånn. Grafikken ser under, så finnes <laughs> jeg ja. det er dritvenkelt. Ja. Og de kaller Game of the Air Konkur altså, en ekte konkurrent fra Game of the Air-titlen. Ja, altså, altså da... De, da, da... da er det, jo... det er jo ny Tetris, da. Det er jo ingen handling, alltså ingen stor, ingen episk story, ingen stämmer, ingen supergrafik. Det måste kun skje, ren gameplay. Alla ja, tror att det. To, det eh, så, så har den nyligen kom mobil. Så då tror jag det är ännu lättare för folk att bya hänga där. Bara cirka en Ja. Eh, tror de säger att mobilen är perfekt. Eh, plats och har det för det spel spelmekaniken är så enkel att det er greit å bare å kunne spille med en hånd. Ja, det er så enkelt. Det er så enkelt og det, faktisk, det passer veldig greit. Så jeg tror du skal liksom bare flytte rundt på... Nå, jeg har ikke peiling, men jeg, det ser for meg at du får en kortstokk, og så flytter du rundt på å lage komboer. Og så får du kort, og så... Sånn går det, Dagen. Ja. Skal bare si hvor mange kroner jeg skal ha for deg hos... Er det androide-shoppen du ser på? Ja, det er ikke der enda. Ikke? Nei. Kanskje det er på Apple da? Hå, det var jo en miss av de å ikke ha det på... å ikke ha lansert det på Android-markedet. Kanskje det kan jeg. Mm. Android foreslår Pickle Peat Survivor. Pickle Peat? Hva er det? <laughs> jeg sa ikke Eh, ja ja. Nej, altså. men det Gudde har kommit ju då men eh bara mods. Ja. Men lite mods, mods, bara till böcker. Det är mange många ytterliggningar. Ja. Men jag tror inte den officiellt ute. På Switch. Men det finns på Switch. Vad folk person kan köra då. <laughs> ja. Men, men hvis du kommer ut på mobil, eller altså, sier du at nå du ska kjøpe det? Og teste det? På et tidspunkt? Ja, men ikke nå med en gang, liksom. Nei. Ikke nå med en gang? Du er ikke, du er ikke så keen att du går og du kjøper det rett etterpå nå. Ja, nå sitter jeg jo i en kringkastning. Ja, ja, ja, ja. Og den lønningsteg er jo ikke <laughs> kjøkket okay. så litt kan du vente. Ja, det må nok vente at dette er 12. Ja. gang, liksom. Ja, fordi du ligger jo... Bless Talk. Du Ja, du ligger jo hejk. Nei, ja, ja. Jeg, jeg, jeg tror du ble til hypet da, og bare lært nei, er det. Nei, det er det. Dette roet jeg seg for meg da, nå, når jeg, jeg satte i gang, så ble jeg hypet igjen. Ja, men du spiller jo... Hva er det denne som du har nå? Den så også er på kort. Nei, den har jeg ikke spilt så mye. Men du, jeg har spilt et spill. Ja. Jeg har ikke har jeg fått meg en sånn Google i Pixel-telefon. Jeg spiller Raybound. Jeg vet ikke hva det er for noe. Det er et tog... Eh, Pusselspill. Ja. Du har en eller flere vogner, og begrenset antall eh, togkinnebrikker, mm. og så skal du få vognen til å koble på i rett rekkefølge ved å legge brikkerne. Ja, er det gøy? Ja, det er veldig gøy. Så jeg tar av og til bare 23 brett, og så er det altså, gøy. Ja, men du, ja, du hater jo mobilspill. Jeg hater mobilspill. Ja, ja. Men så hadde jeg jo en piksel, og så altså, tenkte jeg at har kostet så mye mer enn den gamle motorrollen min. Hva skal jeg bruke enn det som ikke er motorbole av Ja. Jeg tenkte at jeg ett spil. Så jeg har lastet den her Raybond. Hvordan fant du det spillet? Ja, for det, jeg søkte, jeg uh, spurte Google. Ja. Jeg googlet seg, what's a good game? <laughs> what's a good mobile game? Og så sa han Candy Crush. <laughs> Raybond, Ray sånn. <laughs> ok. Ja. For jeg tror jeg har testet det spillet på Switch, eller... Det høres helt ut. Ja, det er helt magisk. Jeg, jeg, jeg, prøvde, jeg prøvde det i femte minutter, og så forstod jeg det ikke. Og så Ja. <laughs> Fordi det toget gikk. Og så klarte jeg, jeg klarte ikke å putte ting på skinnen der. Nei. Nei, og så krasjede jeg det, eller noe sånt. Altså, jeg, jeg, jeg fikk ikke til noe. Det gikk helt for fort. Men dette gikk jo ikke fort. Det var evig bedenklingsgitt. Ok. Og i du trykker, når du sier nå er jeg ferdig med mitt, så trykker du gå. Mm. Så begynner disse vognene å kjøre til de treffer selve toget. Hæ. Og da skal de kobles på i rett rekkefølge, så ingenting går fort. Nå tenker jeg så lenge du er. Jeg vet ikke hva spill om, men det var som togskinespill. Ja, dette er jo det full betekningstid. Ja, ja, ja. Og det er ikke mer enn 5 sted 15 fem og femten skinner du skal legge ned. Okay. Men så er det svinger, og så switcher ting, så er det knapper, og så är ja. tunneller alltså på all line sant ja. Så det är liksom ett sånn pussel, lite tänking. Ja, det är ja. Men, men ska över på Xbox podcast. Ja, vad det, det var, ja, de hadde en podcast i Xbox hade en eh videopodcast. Ja. Och i förkant av den podcasten så hade det varit lite ballubba. Vad ska ballubba när? Folk trodde att Xbox skulle böja sig i støve, og trekker seg ut av konsolmarkedet. Ja, det stemmer. Uh, og Xbox-spill skulle bli tilgjengelige på alle nei, konsoler. Du skulle spille Gears of War på Playstation, du skulle spille på Gears of War på den kjøleskapet, ja. du skulle spille den i Teslaen din, ja. sant? Men. sant? Uh, stemmer det, det var mye hype der. Folk var så sånn, Nej hva skjer med Microsoft? Er de, de ute? De tar en Sega. Ja, de tar, seg, de tar en Sega og trekker seg ut, og skal bare begynne å lage spill. Og så måtte Xbox lage... De måtte brannslukke, rett og slett. Ja. Krisehåndterer. Fordi disse, disse ryktene gikk jo vilt. Og ja. då hadde de en videopodcast internt. Altså det var jo han Phil Spencer var med, og noen andre PR-folk. Der de var litt sånn om hvor stolte de er, og hvor Microsoft skal hen. Men de sa den neste Xbox-maskinen bör det siste teknologiska hoppet ja. som de någonsin har gjort. Ja, ja men det säger de alltid, ja, sant? Ja. PR snack men de sa i alla fall att det fyra spel som tidigare kun har på Xbox som ska over till andra konsoler. Och men vi vill inte säga si vilka spel det. <laughs> men de sa det fördi de vill göra det och de vill ge den annonseringen till utvecklarna själva. O det visste ryktena sa ju at det var eh var spotter, nå var det ikke. Grounded Pentiment Hi-Fi Rush ja och Sea of Thieves Country Gott med det det var det. Och det var det. Eh och that's it. Det har väldigt mycket blast för önskar vars Ja ja ja alltså alltså altså, slut så viste sig att på mode allt det var ju på mode ingenting att var då hausa upp jeg forstod uh, Nintendo, nei, så Xbox, Microsoft har ikke tenkt å gå noen sted. Nei. Men, altså, de er jo... Ingenting skjer. De må jo være klare over sin posisjon i markedet. De henger etter. Og Xbox har ikke gjort det like bra som Playstation, selvfølgelig. Uh, jeg har jo vært til å kjøpe opp alt som spillet, det. Ja, men det, det virker som de på en måte posisjonerer seg jo nå. Og det kom til å lønne Ja, Game of Thrones, sant? Ja. Stille opp brykkene, om ti år så er de liksom Da de, har de monopol kjemmett De har kjøpt opp alle Men akkurat nå så henger de etter Og jeg tror det de, På en måte Posisjonen de så svekket at de følte De måtte Komme med en eller altså de Nå har de jo flyttet fire spel Som før var eksklusive Til andre plattformer Og det er ikke bare bare Nei, men, det ikke. men det er ikke sånne store spill heller De har ikke tatt Halo en maskott och på en, en konkurrensin maskin bantemat. Ja. Men men CFTs ja. Ja. Ett halvstort spel. Ja. Och jag skönner ju eh, spel som Microsoft äger, ja, då kan de gott tjäna pengar vid sälja det på andre Det de, alltså det gör mening økonomisk, men Ja ja. Men Så ni har gjort, Ja. ja att nog några så släpper i de det på väg Ja. Då kan ni de sälja de det spelet samt spelet flera gånger. Ni nog tar ett svar och så base, ja. Så eh da har stort sett ingenting förändrats än. Eh och dessett. Blayley på mode blayley. Det är ju inte så när det är Xbox Markus også skal ut av konsolkrigen, men jeg synes bare hele navnet... Jeg trodde vi skulle ha vittnet til en litt historisk spørsmål. Ja, planløtt. jeg trodde stor skulle skje, men så var det ingenting. Jeg trodde det var en Ja. <laughs> så var ikke vi klart nå, tror jeg. Ja. Nei, vi Ja, nei, Sony. De alle har jo hatt sine egne sånne online-presentasjoner, der de forteller om vårens kommende spel. Sony hadde en State of Play, så det kaller det. Ja. Og det, det er aviser i Judas, som er... Jeg vet ikke om jeg har snakket om noe i båsken, det har du hvertfall sagt. Ja, ja, for så vidt. Jeg vet ikke helt hva Judas-spillet har med Judas-personen øh, da, ja. Nei. Kanskje vi må spille det, men det, det er sikkert noe sånn jeg svik inn i bildet da, vil jeg tro. Jeg vet ikke hva Judas er. Ja, selve spillet. Ja. Uh, Nej nei, det er jo han Ken Levine, Bioshock-guruen. Åh, oh, det yeah. ah. Men han hører jo til, uh, ikke til, hva er det, det uh, selskapet? Uh, han gikk jo ut av det selskapet ja. som lagt Bioshock. Men nå skal han jo lage Judas-spillet som er veldig Bioshock. Det bare har ikke den samme navnet. Og ikke samme teamet, men mestre ja. Så liksom, kan han du... gjøre det samme kun et stykke, en gang der? Ja, ja det er jo det. Ja. Eh, når jeg så videoer så så det jo interessant ut, men det er veldig i sånn, stilen, Bioshock. Ja. Du kjenner igjen hans eh, signatur. Jeg vet ikke hvem jeg spiller snakker om. Ja. Jeg hadde glemt at det, det var jord, altså. Eh, de viste også fra eh, Dragon's Dogma 2 og Final Fantasy 7 Rebirth. Begge to har fått gode overtagelser. Og begge har, er kommet ut nå har fått gode anmeldelser. Um, jeg er ikke egentlig interessert i begge to. Men du har spilt Final Fantasy VII. Jeg spilte ja. originalen og i remaken, men den opplevelsen var så... Som en måte sånn... Ikke tilfredsstillende på en vis. Skal du bedre remaken av originalen? Alltså original för det köpte original pixelspel eller pixel, liksom. ja, ikke pixel ja. men och då spelade jag på Switch. Ja. det var, uh, var kul. Ja ja, ja, men jag spelade det lite av plikt. För alla säger liksom det är det bäst, en av de bästa rollspellen många sinne. Och när jag spelade det så var det sånt jag kände inte så mycket sån jag hade ju nostalgi. Det var liksom inte sån jag kände igen någon av karaktärerna och musiken men jag kände migs inte knutta till spelet på något tidspunkt Det nå kan vara remaken. Kan jag ta det integrate eller? Eh uh, det var remake, det för fantasy remake och så det integrate som var PS5-uppgådan. PC men då fick vi med Yuffie, ja, en sånn ny karaktär. Jag far liksom inte sett att inte. Jag kunde väl hänga med sångarna. Och då kom rebirth som är del 2 då. Absolut. Hallo Vera. Jag tror det er tre. Kaffe. Och Den har fått väldigt bra mottagelse, men är inte fluffigt i vilket jag Ja, ja. Så ni ska drinkt. Det det, det alltså ett et land och ser spelen och så det är ingenting i mig som säger MMO-spelare. Nej. Nej. Och det alltså alltså det grafiska så det, grafisk det väldigt bra ut och de snackar om det nya kamp-systemet det du kan ta såna kombinationsangrepp. Sikkert bra, men når jeg spilte meg gjennom remaken, så var det sånn, ja, ja, ok, da. Jeg ser, jeg ser at det skal være gøy, men det føles ikke gøy. <laughs> det var ikke kronotrikker for deg. Nei, nei, det sier jeg. De, de, de to store er jo kronotrikker. Ja. FF6 og 7 kanskje. Ja, for, eller annet, for en eller annen grunn. Altså, når jeg spilte meg gjennom FF57-PlayStation-asjonen på Switch, så var det liksom, jeg spilte bare for å komme igjennom, det var en, som en, en mer sånn distansert opplevelse. Chocobo's Cloud? Ja. Og folk som spilte, Vincent, folk som, folk som spilte på 90-tallet, eh, det kan være at de har veldig sterke minner, og veldig mye nostalgi. Men når jeg spilte det med nye øyne, altså moderne setting, så var det bare sånn, ja, ok da, en ny figur. Okej okay, den er en tiger. Ok, det han her, Sefiroth. Ja, ok da. Ja. Jeg bare gikk gjennom handlingen, og det var sikkert en litt dårlig måte å spille på, men... Det er greit for en vansig ferdighet. Ja, ja, ja, ja, altså... Kanskje jeg kommer til å prøve det hvis det, hvis det er billigt en dag, men akkurat nå så har jeg så mange andre spel som virker som kalde på mig. Ja. Så... Andre spel som ble nevnt under denne State of Play var jo også Death Stranding 2. Uh, den så jo veldig kryptisk og rar ut uh, Jeg spilte ikke en inn Så når toen kom ut Så kom jeg heller ikke til liksom å Bry meg så særlig Nei. Men det, altså, det er jo med han Kojima Da han fortsetter å gjøre sin ting Hvorfor får han penger da fra? Jeg vet ikke Altså han må jo bruke penger med disse regissører og skuespillere Han og kjenner jo veldig mange folk Og han, altså, han har jo god Han, har, mye, han har jo nettverk på en eller annen grunn, For han får tag i eh, andre regissører Andre skuespillere eh, Kjente navn ja. Og de må jo offre Tidens, altså, altså det er en jobb for dem Men ja. det er så gitt å ta på seg en eh, Pyjamas Med kuler på Og legge tasene i et år for det er en jobb du må gjøre som en motion-catcher. Ja. Ja. Og så er det også Stellar Blade, som i testet her om dagen. det er vanske mål å spørre? Ja, ja, ja det, det, jeg vet ikke helt hva det er for noe, men det minner litt om eh, NIO Automata-stilen. Wow. Ja, det skal jo være så bra. Det. Det, det skal også være bra, det prøvde jeg, men det fatter jeg det Thomas, det, om, ja, det Thomas har sagt. Ja, Thomas har sagt at jeg skal være så bra, og det er liksom sjangebrytende, ja. og jeg bare, what? Og 9 av 1, det er også bra. Ja, jeg vet ikke. <laughs> Men når jeg så Stellar Blade, da, så, så, og Carina så spil i går, det, det lagt dere pader her. Det er pupper og lår opp i trynet ditt, altså. <laughs> De ja. liker deg, ja, faktisk Ja, altså, de, de har ikke den samme Det er ikke Volk Nei, hvis du, hvis du tenker Spiderman var veldig politisk korrekt Så dette er helt i andre ender altså. Det er ting som bare spretter, liksom, I trynet litt, det bare er ja, ja, ok Så, ja, jeg kan anbefale det mot er jo ikke Fordi det er en rar opplevelse eh, ja. Det virker som en bra spenn det virker som et helt greit ja. <laughs> Men det er grafisk sett så ligner det ikke på vestlige spill. Oi. Nei, det er, Nei, det er, også, det er litt, det. litt sånn den gamle skolen, litt sånn jiggle-fysikk. Ja. Ja. <laughs> Nei, han var på øvn på Nintendo sin direkte, må ikke? Nintendo har jo også hatt uh, en uh, presentasjon. De hadde først en sånn direkte der de snakket om kommende spil, blant annet Star Wars Battlefront. Jeg hadde litt røft lansering der. Servere som har plass til ti spillere per brett. Liksom. Ja, det var maks. Ja, det var kikkelig sånn... Uh, hva skal jeg si? Alt de kaller det. Faceplant. Men særligvis sånn de har prøvd ting. Nei, jeg vet ikke. Altså, de, jeg vet ikke helt hva de har tenkt når de har lansert det de visste jo at folk kom det, men jeg liker jo, altså, det er jo bare helt balle. Ja. Uh, Modder 3, som er et veldig kjekt klassisk rollespel, kommer til Japan. Det finns ingen officiell oversettelse, og derfor får heller ikke europeiske amerikanskere dette spillet på sine switcher. Earthbound, det er Modder 2. Jeg tror det. Det finnes jo på diverse Switch online og sånt. Og ja. jeg tror Modern 1 også finnes nå. Ja. Det tog noen år før det kom. 3, det kan vi se direkte etter. Ja. ja. Og jeg vet ikke om det er et eller annet, med musikken, et eller annet, Det er et eller annet sånn ting som hindrer det å bli oversatt. Det lar seg ikke gjøre. Eller ikke av Nintendo i hvert fall. Det finnes fan-oversettelser. Ja. Det gjør det. Uh, du kan også uh, nå laste ned det er, det är de de så kul när de säger när de lanserar så säger de ja du kan spela det nu. Ja. Det känns lite gay. Det är som sånn shadow drop så sånn att ja. tala. Och det var en del en hel del med rare spel, rare wear. Det är De är shadow drop. Accords som som de sa att du kunde spela Battletoads och Rock and Roll Racing och SCM, RM, SM, några grejer. Så kunde gå online og så laddar ner. Jag har inte provt, men det finns där. Och med har ju enligt bonus det ett år till. Det så det er bra. Det er hele, en stor familie blitt. <laughs> ja. uh, og hvis vi får flere medlemmer, så blir vi bare billigere. Ja, familie er den voksen. <laughs> uh, de sa også at Grounded og Pentiment skulle komme på Nintendo Switch. Og det er jo enkleste... Det de er er ekte versjoner. Jeg er ekte versjoner. Men de har sikkert slanket grafikken betraktelig. Ja, det är ju pent med, grounded kanske. Ja. Eh, det var så kontra de som det finns i demo av, som du går oss igen på vad nytt kontra. Ett nytt kontra. Ja, ja. det är för ett exempel anmäler för det grafiken är inte retro, det är sån en ny sån halvmodern. Det ser ut som det skulle kunna vara på PlayStation 3. Åh. Oh. Det är lite sån. Inte nöte, inte retro. Ja, något så sånn halvvägs mitt emellan. Ja. Uh, men hvis nok så skal det være uh, underholdende uh, men jeg har bare spilt på demoen og der dauer jeg før jeg klarte første level fordi jeg gjorde gammelt og hardt spil stilen ja. mm, og Peach hva er det hele Peach-spillet? Uh, sh Peach? Showtime? <laughs> showtime, jeg sier Showtime uh, det finnes en demo som varer kanskje en time ja. ja. Uh, Vad har Karina som spelade det, men hur uh, får komme med sine tankar lite senare. Uh, men når jag så på hur vi spelade så verkade kan du säga enklare än eh Och Catherine som kom ut i fjor. Vad? Ja, det som var nästan Game of the Year. Oh ja, eh uh, Wonder. Mario Wonder, ja. det är liksom det är inte det är så hårt, det är så svårig plattforming. det vara helt fint för att vara några för de yngre gattar såna att det är sånn at de klara plattforming. Det är för lite yngre folk. Yngre gagg är sjukt, det är sant. Eh och vilken är spelet? Så så och här tar ju Peach på sig olika kostymer og gör olika ting. Så hvert kan jag säga, si, hur är det med teater? hvert teaterstykke er en litt annen setting, og vi får forskjellige egenskaper. Stemmer. Det er sånn Kirby-aktig nesten. Han lager det å si Kirby is amazing, ja. sånn åtte spil i ett. Mm. <sniffs> det er kult, med Harry Pitch. Ja, så det, det er bra. Og så den 10. mars så kom de med en kort video der Shigeru Miyamoto sa at de holder på å produsere den nye Mario-filmen. Radio. Ja, alltså ja, det, det var ju det var ju oundgåligt. Eh, nok, men, men om de sa heller, jag tror de sa att filmen kommer ut i 20. Jeg vet du om de sa? det var långt fram i tid. Ja, det var stickigt eh, framåt. Ja. men i alla studio i Ulu Ulu det är samma. Ulu? Ja, i samma lag grusar med mig i alla fall. Så de diafonen formel så funkar så så det sikkert mye av det samme, men er det, har du et ønske om hvor filmen kan gå han som gjør det mer interessant, en karakter eller en spesifikk handling? Jeg synes kanskje de, Uf, og nå må jeg prøve å huske tilbake, noe av det i Mario-filmen, det er Jack Black som Bowser, ja. han toppet hele driden med Peaches-sangen sånn. Ja klönat där och superförälska i pitch. För antolkningen där var spottona så det var den blå slutsocken av mig. Ja. Sa det inte det väldigt varsamt med kungfamiljen. Ja. ja. Det var friskt pust Eh, ja. så jag hoppas Jack Black är med vidare. Mhm. Och gå på för sen några lite såna överraskningar, lite friare tolkningar av universa Beatles randvis. Mhm. Mm Men vem det skulle vart, det kan jag inte säga i Ja. For ellers er det jo en bra film Men det er jo trygt for så vidt, så de må gjøre noe For nå har vi hatt denne Heroes Journey-filmen Ja Så nå må det være noe annet som holder interessen oppe Ja Og det er alltid vanskeligere Det er det Alle superheltfilmer er best den første gangen Ja La oss få se hvordan de blir til ja. Så jeg vet ikke hva som skulle att til vi For at ha hatt noe solidt å bygge atomer med Nei, altså, som du sier, så må det jo kanskje på andre karakterer enn Mario. Ja. Uh, så kanskje Luigi skal få litt mer å gjøre. Han har jo en del mansion-eventyr. Ja, så har ja, det vært Luigi og spøkelser. Er uh, det sant? Five Nights at Freddy's opplegg. Du så så vidt at uh, Luigi var inne i et spøkelseshus. Uh, han ble jo jaget av spøkelser. Ja. Uh, men du har, du har liksom Andre folk Rundt Mario som kanskje er mer interessante Enn Mario selv ja. uh, Som nå har de jo lagt fundamentet Vi vet hva Mario er Og kanskje ja hvis de hvis Vi ser mer på Kong Eller det var noen som nevnte i Nintendo Podcast at, Ja hva med Bowser's Inside Story ja. <laughs> Så Er det? Går de lage en film ut av det? Ja. De dykker ned i Inni Bowser selv Ja Uh, så ja, nei, det det det, det rikt univers att ta av, men du, de di kanske forteller den samma historien om igen. Nej. Nej. Då när brötter dynamiken är ju en trygg go to. Ja. Von Haunted Mansion har dock varit bra. Ja. Men för sen. Ja, det är ju Alla smått Galaxy. Ja, han kan jo reise ut i verdensrommet. Da kan de leke seg. Hvis de er like på filmformatet som spiller over med fysikk og verdener og få Rosalita. Ja, for, for slutten av egenen så fant uh, Peach fant jo et Yoshi-egg. Ja. Det var liksom siste scene, tror jeg. Eller jeg vet ikke om den scene kom etter texten Men hun fant det var hvert fall. Og hun sier jo selv, hun vet ikke hvor hun kom fra Hun bare vakna opp I denne uh, Hva er den verden? Uh, ja, som var ja, den nesten Mushroom World så Kanskje det er Peach til utforske uh, Og hun, jeg synes hun var en uh, kul karakter ja, Det er jo i tråd med Peach's Showtime og, <laughs> og det det Kanskje det er Peach Ja, kanskje det Peach som får uh, sentralråden. Nei, ah, jeg vet jo hvem er den der, altså. <laughs> ok, ja. Jeg skal huske at dette... Men jeg husker at du grød i galaksen sånn at det var kult. Ja. Men man får sikkert si Yoshi, også. Ja. Yoshi, Yoshi. ja. Se, men Yoshi snakker jo ikke. Eller, ikke sånn som vi vet om, i hvert fall. Nei. <laughs> men, men, ja. Det, men da har jeg ikke jeg flere nyheter, om ikke du kommer på noe extra? Nej ingenting extra? Nej. Vi gjør klart for neste segment. Det gjør vi. Hvem i fasiken er du? Ja, altså, nå er vi jo tilbake med... Tyve spørsmål. Et spill, altså, det er jo påsketid, det er påskekvizz. Folk liker jo å bli sportspørsmål og vide svar. Ja. Og då skal vi spille Hvem i fasiken er du? Hvem i fasiken? Og... Eg har svarer. Og eg må finne det kjæmege. <laughs> ja. Nei, vegigens spørsmål. Ja. Varsik det riktig på dør. Kan du er. Er du den anlegningen? Ja, jeg, for så. Eg eg har svarer. Og du har spørsmålene. Men kven skal det da bli klært det verket? Send deg rundt kan du du, uh, nei, kan ja, vi fanseke når du? Eh, ja for no du spør. Kan vi fanseke når du? Du spør meg? Ja, nej du må jo spørre meg. Ok, ok. For du, du spør hvem, er, så hvem er du? Ja, så og, jeg forkjører hvem du er. Og så, så svarer jeg jo... Nei, men jeg kan ikke det si rett ut. Nei, nei. Men på, eller annet, på en eller annen måned så får du utdanning. Ja, ja. typer spørsmål. Ja, og jeg kan holde telling også. Ja, jeg har noen papir og sånt her. Ja. Jeg vet ikke om det arbeid, men jeg har noen det. Men du, vil du notera dine svar? Nei. Nei. Ok. Og du må hjelpe dytterne også å følge med her. Så det gjelder da om å prosentere de brede kategoriene først. Ja, det är jo en lur måte å tenke på. Som jeg kan si, jeg er jeg menneskeaktig? Ja. Da ja. vil jeg ikke tenke Lincke var menneskeaktig, så er det jo gjerne ikke menneske. Det er ikke godt å det si er for Androgyl igjen i hvert fall. men om vi går på skjønner, det er lett og vennlig to. Ja. Jeg er <laughs> en mann. Er det så lett å nå for ti år? <laughs> nei. Jeg, gammel, jeg, skal... jeg skal gi deg enkelt svar. Ja. Svaret er nei. Jeg er bare ikke en mann. Da må vi være en kvinne, altså. Ja. ja. Det er bare for at det er ikke et spørsmål. Jeg er en menneskeaktig kvinne. Ja. Ok. Mm. Finnes det et godt Ja. Ja. Finnes det på denne generasjons PlayStation? Nei. Selv om jeg ikke vet hva som er verks, finnes det på PlayStation? Nei. Det var fem spørsmål. Okay. Finnes det på Xbox? Nei. Finnes det på Nintendo? Ja. Switch. Ja, det var ett spörsmål det, om ja. det finns på en Nintendo Switch. Ja. Ja. Ja. ja. Du behöver inte oroa dig det. Jag är ju säker att där jag först dockar upp. Nej, för hade du sport om det finns på Nintendo, det är ju ett helt annat spörsmål. Ja. Ja, ja, ja. For det gäller all Nintendo konsoler. Ja, i så fall, ja. Ja. Men sen om du specificerar Nintendo, så sa du ja. Eh. Och när sa Switch, så sa du uh, ja. <laughs> ja. Ok, men det er, det er fint. Jeg er en kvinne, jeg er et menneske. Og jeg på Nintendo-maskiner, og sannsynligvis på Switch. Jeg er jeg en skurk? Nei. Men det er fint, da er en positiv... Jeg er veldig woke. En kvinne som ikke skurk. Ja, men det finnes jo de også. Ja. Nå är det ju det är en kvinna som är i Shias som finns på på Nintendo. Ja. Ehm. Um, kan det nog kvinnor på Nintendo? Det finns många flotta uh, hjältinnor. Ja. Jag kungelig. Ja. Och det hjälpte mig verkligen. Jag tänkte kanske är det prinsessan Zelda, kanske är det prinsessa Peach, för båda är ju kungelig. Ja. Vad är ju kungelig. Då snabbar jag in i alla fall. Jag ska bara det inåt. Hmm, har jeg spilt hovedrollen i noen av spillene? Ja. Ti spørsmål. Da er jeg halvveis. Okay. så da kan jeg ødelykke prinsesse Selda i hvert fall. For hun har ikke spilt hovedrollen i sin spill. Det er å dra det ja, ja, ja. Og det er ikke Samus heller. Jeg tror ikke hun er kongelig. Er Samus kongelig? <laughs> Nei, <sagde> ingenting, <laughs> ha. Har jeg vært i verdensrommet? Nei, uh, påkkert, jeg har ikke vært mye, du måtte si at jeg må svare. Jeg må tenke. Uh, ja, jeg er du sikker på det? Jeg på det. Men du måtte tenke. Jeg måtte tenke. <laughs> Forgett ikke hvor Peach har i verdensrommet. For det er jo hun bar, Rosalina. Rosalina. Som er ute i Men hun jo, jo... Jeg tror hun er kongen, Eller hun har kroner på seg i hvert fall. Hun ja, er jo kongelig. Ja, ja, ja, ja. Den av universet eller noe. Nei, det er jo men jag har wacht det redan så länge. en kväll for i Har jag rätt någon form för skidort i Spelnvinne, alltså för stol? Det sak. Det tror jag var det, nej. kan man ta exempel. Ja. ha huh. kan ikke bruke et spørsmål for Peach, men vi må utlukke dette her. <laughs> mm. For det kan jo gjøre noen andre potensielt sett. Som er kvinner på Nintendo og Switch. Helter eller i hvert fall ikke skurker, mm. har ikke vært skytert, mm. har vært i verdensrommet. Ja. Er verdensrommet primært der jeg oppholder meg? Nei, det er ikke det. Nei. Hvem har vært med en gjesteopptreden i Mhm. Mm. Har jeg skjole? Ja. Stort sett. Stort <laughs> sett. Men du har jo en prinsesse til. Du har jo mm -hmm. så har du jo andre prinsessen. Ja. Ikke hatt noe høy? Jeg skal si Daisy. Ja. <laughs> ja, det er riktig. Daisy heter ja. Ja. Så det er med to prinsesser. Ja. Med skjoler. Mm -hmm. Jeg tror ikke det på så mange andre Rosalina kan det ikke være For har ville primært vært i verdensrommet mm, Hun bor jo det ja. Og hun, hun damer i, I Mario Odyssey Hun er jo en prinsesse Pauline Paulina I Odyssey? Ikke vet det, i Mario Odyssey uh, Nå har jeg glemt hvem det var jo, det kan sikkert stemme. Jeg er helt klem til. Og din hus, du synger i, i denne New york Åh, oh, hun, ja! Ja, ja, nei, nei, nei, nei, hun, ja, nei. Og tror ikke jeg ikke skjolder seg det. Jo, det gjør hun. det? Ok. Hun på seg en sånn cocktail-dress. Er cocktail Ja, jeg, ja, ja, fancy. fancy. Fancy, ja. Hva Eh, du vil sporte fem. Femten spørsmål, da. Ja, det, det ble det med. Så hvis jeg... Jeg har jo bare to alternativer. Mm. Spørsmålet er om jeg burde hatt noen andre? Men <laughs> <laughs> det ble jeg helt til å spørre meg. <laughs> uh, men kanskje det var det innlige, så jeg bare bruker ett spørsmål i hvert fall. Ja. Uh, har jeg vært med i et Mario-spill? Ja. Eller har vi? Ja. Ok, fire igjen. Hvorfor det de er det to alternativer, er du mange? <følge> jeg vet ikke hvordan det, spør det spørsmålet hjelper deg. Jo, for nå vet jeg at vi må ikke ut av Mario-universet. Sånn ja, sånn ja, sånn ja. Men ja, men siden du, det var disse to du tenkte på. Ja, men da vet jeg at det ikke så mange andre jeg må Ja, ok, det er greit. Ja, jeg ser takkegangen din. Ja. Hadde du sagt nei da, så kunne du glemt begge to på et spørsmål. Ja, lurt. Ja, det var lukt. Men hva, ja, hva tenker du nå da? Du har fem spørsmål ja. igjen. Fire igjen. Ja, ja, for så det må vi lande på det siste. Ja. ja. Uh, men da må jeg, jeg tror kanskje jeg må prøve de to hvis ikke jeg skal klare en ting til. Kongelige kvinner i Mario-universet. Som ikke skyrker. Mhm. Mm mhm. Mm uh, det kunne jo vært en sånn rabbit, -rabbit. <laughs> Det tenkte jeg jeg vet ikke om de har navnet en prinsesse Peach? Ja, det er det. Ja! <laughs> ja, gratulerer. Den var ju Altså, du tänkte jo tidlig på hur. Ja. Men uh, du måtte... Det var litt for godt, det var sant? Ja. Du måtte... Uh, du kunne være andre, så det er det bra at du lukker dører. Jeg lukker dører, så? Du lukker dører, og så til slutt så gjenstår... Uh, Jag sa att du usansin så genstår sanningen, inte det Watson säger, eller jo. Sherlock Holmes. Du har sagt att du Men jag valde ju Hu fördi Hu har sitt nya spel ute nu. Ja. Och så snackade med honom i del i podcasten. Men ehm um, Hu var i i Mario Galaxy eller var det Odyssey? Jag tror det är Odyssey kanske. Ja, Odyssey. Ja. Hu reste ut till månen. Du finner Hu på månen. Du deltar i det bröllopet? Ja, så ja, sant. <laughs> ja, sant. Men hur är cocktaildress? Men da Pauline, da. På at ikke har Polina? Säkert har Polina köpt dressbyxor. Nej, Polin är inte, hur är ju borgare i New York City, New Dunk City. Ja. Uh, men det är ju Peach som är tanggiftsgifta på måndagen. Ja. ja. Men Polin? Ja. Hur har ske gjort Jo, hur har cocktaildressen? Har det? Ja. Jag får få bilar för. <laughs> En sånn rød cocktail-sjole, så hun synger, uh, ja. hun synger med deg inne i in New York City. Skal vi om Google kan hjelpe på direktene? Ja. Hey Google, what is Pauline wearing in... Viser bilder som passer. <laughs> <laughs> Maske fra pollen. Åh oh, nei. Nei. <laughs> Jeg er meg. Du spartere enn uh, Google også. Uh, nei, det... Skal vi se. Pauline, da skriver jeg... Uh... Hva har jeg åttet å si? Sånn. Ja. ja. Ha. Du, kanskje du husker hur på en annen måte? Nei, husker... jeg husker det på en annen måte. Ja, ja, ja. Hun er jo flott, det er Men hur er ikke kongelig i meg. Men, ja Daisy Nei, Daisy kunne det vært Men det er jo prinsesse Jeg vet ikke hvem hun er, eller hvor hun kommer fra Hun er bare liksom i nærheden Daisy? Ja. Hun er jo i disse Gameboy-spillene, ja. ikke det? Mario uh... Mario land og sånt, det tror jeg Daisy Hvis jeg ikke blander jeg, jeg blander Daisy og Peach så. Altså. Øh uh... Men det går ikke an å Daisy i noen av disse Mag-Party-spillene? Jo, vi får en nick fra siden her. Ja. Uh, jeg, jeg tror det finns en hel bakgrunnshistorie på hvem er Daisy er. Om vi er søskenbarn eller kassøren. Men hun er ikke like kjent i hvert fall. Skal vi ta oss inn på deg også? Ja, så hvis du har tid. Det vi sengt, men... Jeg måtte i fem liten pause, og så trykke med play, og vi kan finne den vi leder etter. Da er vi på den igjen. Ja. Vi, oui, det er en tur. Uh, Hvem i fasikken er... Jeg? Ja. For jeg så må jeg det var det interessant, Eh, du hade en god öppning. men ja, okej, låt starte där. Är du ett människa? Nej. Okej. Okay. Ehm um, Det eliminerar ganska mycket för skillig och jag tippar då eh alltså då tar man ju bort supermänniskor alltså Master Chief han jo fortsatt et menneske. Master Chief er et menneske. Men liksom, han har jo supermenneskelige egenskaper. Ja, han er en ja. menneske. Ja. Uh, men ok, dette... Okay, kan du snakke? Nå er det noen for Nei, ja. Faktisk, så kan jeg snakke. Ja okay. ja, ok. Det tok litt tid for Gud til å snakke, kanskje. Du, litt tid? <laughs> ok, øh... Uh... Ja, så det er ikke sånn en... Og det er jo litt spennende, fordi hvis du ikke er et menneske, men så ligger du å snakke, du. Men det er ikke sånn at altså, noen figurer snakker med en gang, selv om de ikke er mennesker. Jeg vil ju si at Donkey Kong ikke er et menneske, men han snakker jo veldig greit. I hvert fall nå det. Ja, ja, ja. Ikke i starten, sikkert. Nei, nei starten. Så det kan jo være en sånn... Som ja. Det kan jo være en sånn vri da. Ja. Um, er dette en plattform spelfigur? Nei. Hæ? Huh. Plattformer fjerner ganske mye. Nå uh, <laughs> tenker jeg jo nei. <laughs> nei. Hvis på at det ikke fjerner for meg, gud. Um, ikke plattformer finnes denne figuren eksklusivt på Nintendo plattformen. Mm. Ja. Uh. Nintendo. Ok, så det er bra. Uh, da utelukker vi alt som er på Xbox, Playstation. Nintendo har jo hatt ganske mange figurer. Um, dette er jo ikke et menneske. Nei. Uh, har du to armer og to bein? <laughs> det er så veldig personlig skass, man. Men uh, siden vi må, ja, jeg har det. Ok. To armer og to ben. Ja, for da, da blir det jo noe sånn humanoid-aktig. Altså, Bleksprud har jo veldig mange lemmer. Hvis det Sprud, så er det på det spørsmålet. Ja, ja. Ja. Ok, um, det er ikke en plattformer, Nintendo. Um, debuterte jeg på Super Nintendo? Mm, skal vi se? Nei, det gjorde jeg ikke, jeg tror ikke. Ha. Ja, ok. Det var ikke den serien som jeg trodde det var. Hvem trodde det var? Jeg trodde det var Star Fox-universet. Jeg tenker det sånn at det har vært så gitt svarene. Ja. Så det var ikke dumt i etter. Nei, nei, nei. Det, der er det jo humanoide figurer som snakker. Ja, det er jo noe i dialoger. Ja, det det, det det. Men det er stort sett de jæv, jæv, jæv, jæv, Men i nyhetsledet så snakker de jo engelsk. Um Okej. Okay. Eh, uh, okej, okay, då må jag finna ut av eh uh, Är på Nintendo 8. Det blir rart att snacka om. Det blir det rart att snacka om snacking för det var det så begränsat, då var det och textbobblor. Uh, ja, det er, det, men det regner, det regner jo som, altså hvis det er en figur i et spill og så kommer det tekst på blod, det, er jo snakk, det vil jo regne som snakking. Ja. Men noen måten jeg tolker på nå at det, i nyere tider så kommer det faktisk engelsk ut av munnen. Eller altså du trenger ikke men det var bare i tolken. Sånn tolker det nå. Ja. Og det kan være at jeg tolker feil, men jeg, jeg prøver meg i den retningen. Prøver meg i den retningen, ja. Finns det ett spel med den figuren uh, på Nintendo Switch? Ja. Hur hmm. många spel har jag köpt? Sju. Sju. I detta spel en eh uh, si, eller en retroversion eller på något en em, em, emulatorversion av ett gammalt spel eller är det Är no, no, nå ja, ja. det någon Nintendo spel likt hos en gånger? Är detta emulator retro relansering av ett gammalt spel? når när vi tänker på Switch spel. Switch spel med mig kan en relansering av ett gammalt spel? Ja. Ehm, jag kans vara ja på det. Ja, men också nej. <laughs> så det är så jag. Det är så var ja. Ok, men det kan jo... For du legger tingene at jeg ett spill, så det blir litt vanskelig å svare på det. Oh, ja, ja, ja. Men egentlig en spill, så er det et spill å svare ja. Ja, ok. Det kan jo? Men la meg stille på en annen måte. Ja. Er du med i et helt nytt spill på Switch? Som jeg la kun på Switch? Ja, det er jeg. Ok, nå må jeg tenke, Om du er med i Smash Brothers. Ja men han form. Klass det det. Ja, hon har bara 60 karaktärer att välja <laughs> på. Ja, det är ju det är ju Du nu har Eh. Men det var inte svärdsspelig, tänkte bara några saker. Nej, nej, nej nej. Jag har ju en gestoppplan där som väldigt många andra. Ja, ja, det är ju många. Okej, okay, låt mig pröva lite annan angreppsvinkel. Uh. Er, med i, er du med i Mario Kart Deluxe? Nei. Det vil jeg ikke kjøre med. Hæ? For det er ju overlatt der. På de som er med i Mario Kart og Smash Brothers. Åh svart! Eh, ja, jeg, men, det, men nå luker jeg jo alle de som kjører bil. Ja du luker alle som kjører bil og motorsykkel. <laughs> og motorsykkel også. Og båt med hjulet og sånt. Men kan vi alle dager i du da? <trykk av>. Så så lära dig att gå gott länge då. Det härliga på den här men... Ja, ja, du det är sån du sitter med kunskap som jag inte sitter med. Men är allmäktig. Ja. Är <går> inte <Kjære> fint. En <trykk> gammal vaskje. Eh För du är ju ett djur. Ett et direkt i med toram och tobeng. Ja då. Och du stacker ju jo... förståligt. Uh, og du er inte med i en plattformar. Så att jag förstår dig i ny era tid. Ja, i nya tid. Du har uh, også... ikke alltid kanske. Ehm. Um... alltid i nya tid heller, men då då finns spel där i snackar förstår dig faktiskt. Okej. Och uh, det i alla dagar. Det är alltså det det, okay, det... Det, det, det det kan ju inte vara eh alltså no no Och det är inte ett körerspel. Då det begränsat med genrer du kan vara i på en Nintendo-plattform som jag har hört om. Det kan det vara i alla andra genrer? Ja. Men och det är heller inte Star Fox. Nej. För visst du är med och slåss i ehm uh, Smash Bros. Och är ich Mario, är Star Fox? Ja. Då blir det bli fler karaktärer. Uh, men nu an, antar jag att du uns hm, at du är en spelbar karaktär för det finns jo olika troféer i Smash. Men nu antar jag bara du är en spelbar karaktär då. Jag prøver jag prövar i den riktningen. Ska man säga, är det double character garden? Du är ju säker? Nej, egentligen är det inte omtanble cheats, det är ju mycket fel med sprutluft. Ja. Du Det dyr. Ja. Det är jäkla dyr. Mhm. Vet du ikke? Ja. Jeg er en av de få som er i alle Super Smash Bros. spennende. Ok, det begrenser det ganske mye, faktisk. Uh, du Ja. Det, det begrenser det ganske mye. Fordi uh, til å begynne med så hadde du bare sånn 8-9 karakterer i Smash Bros. Uh, ja, du kan mye om Smash. Uh, ja. Um... Det var med 164 dager de ja, ja, det var Det var starten Da har man helt begynnet med um... Det var mine lytter Jeg er fortsatt på luftet Det var det jeg viser Det var det jeg på i det första spelet du kom ut på det var inte en Super Nintendo. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Alltså, Emobino U, det lukkar figur här för det är ju Shadow the Cat. Eh, eller, eller du är ju Donkey Kong i varje fall. Du är ju inte Donkey. Och och du du kanske var en del av en plattformsserie. Okej, okay, du kan heller inte vara Zelda-universet för de är ju mänskliga akt i mm. lenkemänskliga ja ja, det var så att det, det finns figurer i eh uh, uh, som inte är så mänskliga. Uh, men de är ju inte med i Smash universum. Uh, ville du betegna detta som en man? Alltså manliga drag? Jeg tror historien av det vil være usagt, okay. men kanske begge deler. De Vi kan være både maskulin og feminin. Det var ju veldig moderne. Ikke begge deler, bare en av gangen, en av gang, en ting i noen gangen. Okay. Okay. Kan være mann, kan være kvinne? Jeg må bare det som et spørsmål. Eller, kan være han kjønnig enn å være hun kjønn? Det er ikke spesifisert, nødvendigvis. Nei? Nei. Altså, kan, kan jeg... Har... Altså, nå må jeg finne ut av, nå skal jeg prøve å ut av, om, om denne figuren er liksom bare liksom en av en gruppe, eller om det er spesifisert med navn. Altså du har åt egna. Ja, du har det ja. Jag du kan ta det så med alltså ja, nå fick ju lite info då. Ja. Ja. Men jag vet som en spasmol. Ja, ja, ja. Okay. ja det är inte liksom bara en rabbit liksom. Nej, alltså en toad. Nej. Det må ju vara en specifik uh... Jag har et egen namn. Og Donkey og Cranky og Diddy Det ja. er jo i kongfamilien Ja Så med deg navnet På Hva heter siden? Han heter Games Radar Så de på andre plasser mest kjente Spillekarakterer gjennom tiden Kunne slått av Mario Hæh Säg. In, ingen var helt såenig med mig utom Mario. På tredje plats samma sannick. På fjärde plats samma lära kraft. På femte Perkemann. Ja, och så först var Mario och så kommer och så kommer den figuren på jeg er nummer 1 och 2. Nummer 2. Hur ska det eh. oh, ja? Gäller tidene. Eh. Ja. får väl lite information från sidlinjen här. Ja. Ja. Ok, øh... hvis vi graver i krønnikene, ja. så er det du de ble kjent med meg så egen mann. Ok, ja. du går dypt nok i loren. Ja. Og så i senere tid så har det vært litt mer flidende. Ja, ja altså. <laughs> det var litt vanskelig å svare på dette her. Ja, ja, nei, nei, nei. Nå, nå bare snakker jeg høyt. Ja ska man vara specifik för de krönikorna så är en en man då, ja, okay. en man. Just uh, det, jag är van att känna dig. Det är alltså jag tror jag måste jag måste försöka ut vad spelserien är detta. Det kan hjälpa mig. Spelserie eller konsoll det första kan hjälpa dig. Ehm, uh, jag har uteslutat Super Nintendo. Det spelet finns på Switch. Okej, okay, aimor by job mig upp över. Eh. Uh, min första min första mitt första spel där jag var med, der du var med. Mm. kom den inte Super Nintendo. Nej. Ha. Huh. Ja, ja, då föll då. Det var, det, det var det en spørsmål? Ja, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Da har du bare vært i 14. Så vi har seks spørsmål hmm. Vel, altså, Men det var ikke en plattform, og sånt. Eller, jeg synes det er... Jeg satte nei på plattformer. Jeg tror heller ikke jeg har hatt noen gjesteopptredende i plattformer. Å, herres, gud... Eh. Uh. Åh, oh. vänta. Kan det stämma? Nej. La låt mig la Låt mig tänka. Åh, jag kan dö ut. Okej. Okay. Ah. Uh. Förste spel. Är det det i mario serien Nej. Jag vet små en ja, liksom har ställt det förr men Kan man då väl luckra? Nej, det var jo... Uh, Daisy og Pauline. Ja. Uh, men de är ju de, er jo ikke, uh, de er dyr. Nej, jag har helt mist. Jag har helt mista tråden men. Eh dam och dyr liksom är det det är så. Det var väl en ganska rar dator men Ja. ja. Okej. Okay. Bist du er med i Smash? Du var med i från första Smash så har du varit med och så har du varit med i alla versioner sedan. Du har internet så. Ja. Eh. Liksom, det og så har du du din debut i Mario 8-bit eller tillsvarende? Det kan vara Game Boy också vet. Men det er ikke en plattformer. Det er ikke en plattformer? Også, også før Super Nintendo. Det var veldig forvirrende om det. du sa Mario 8-bit. Uh, ja, men. jeg, men, mener jeg, mener men. no, no, jeg. Ja, ja, nå, no, nå! det må jo være hun! Nei, mener jeg, det er dyr! Faen! Hvorfor tenker jeg ikke på damer? Nei, jeg skal feile vet du. Jeg vet ikke, mener jeg. Hæ? Jeg tenker bare på vei på damer. tror jeg det var Samus. Men igen med ute det är dyrt. Det där är Men eh först och den Ja. Och så man det är egentligen Ja. Nå nu ska jag tänka högt. var med i eh uh, första Smash Bros? Och då har du Mario, Luigi, eh uh, Bowser, uh, Men Bowser är ju det dyrt, men det är ju väldigt definitivt en man. Ja. ja. Uh, men Bowser var med i, jag menar, var Bowser med i första smash? Kanske där. Uh, Donkey Kong, uh, Link, eh uh, Captain Falcon, ehm uh, Kirby, Country Kirby. Tänker mig att Kirby er jo en masse, De er det ikke dyr? Kanskje Kirby passer faktisk av med mange av disse spørsmålene? Fordi en mann eller dame, det er ikke så lett å vite. Eh, han var med tidlig i Smash. Han kjører ikke bil. To arme og to bein. Ja, det er litt vanskelig om det er fire bein eller to arme og to Ja, det lemmer det i hvert fall. Ja, det lemmer. Er du, er du rosa? Nei. <laughs> Hvor mange spørsmål har jeg da? Fire, Åh, ja. <laughs> oh, jeg trodde ikke bare på noe Ja, du er veldig nær altså. Ah. Og det kunne, kunne fint ha vært, jeg, jeg kunne godt ha vært Kirby. Ja. Men det er ikke det. Nei. Øh... Uh, Okay, det det det är inte normalt alltså att Nej, kurts Kirby. Kurts. Han Ja, då då hade det gått mål, men då var det på Hva spill? man. Vad spelar han är ju platformer då? Ja. Eller ich. Ja, ja, Emily har kallt Kirby på platformer. Ja. Det kan hellre ske vara jeg må, jeg må utlukke alle som er med i plattformspel. Og det er jo... Ikke hovedsaken i hvert fall. Og det heller at det trehører heller ikke Mario-universet. Eller Mario-serien. Nei. Øh... Det er jo alle saks som blandet sammen her, men som smash, men jeg hører ikke til Mario-universet. Skal vi se. Du hører ikke til Mario-universet, det vil si det lyder sannsynlig at du var med i Mario-filmen. Jag antar att du inte var med i Mario-filmen. Det det jag klarar inte, det jag i är speldebut, debyën den var på Nintendo 8-bit. För Super Nintendo. Ja, för för Super Nintendo var så vi. Ja. Det kan gott ha varit. Ja, kanske jag ska försöka och ja, ditt första spel på Nintendo 8-bit? Okej. Okay. Ja. 3. Eh. Uh, då är vi ju på Gameboy. Ehm. Um... Ska jag double checka alla röster eller att det skyllar står ligga för mig. Vad 64 där det detta. Hosta. Ja. Jo, är jag här? Ja. Det var 12. 12 superstjärnor. Eh. var Mario Lewicki? Ja, ja, ja. Då gick han. Nu säger det att det Link. Ja. Samus? Uh, Yoshi? Ja. Kirby? Ja. Fox McCloud? Ja. Gigli Puff? Ja. Ness? Captain Pumpkin? Ja. Og meg? <laughs> da skulle vi prøve å memorisere de du sa nå. Herregud. Øh... Uh... Hva? Jeg kan jo si at det er påske da, og skikkelig påskestemming, men det kan jo fungere ligge mye som hjelper. Men det har vært ikke fra siden at jeg kan, kan hjelpe. Stunner på rette svar. Um What the fuck? Ikke rosa. Rosa er ingen forskefarge. Nei, nei, gul er jo mer enn forskefarge. Er du gul? Ja! Det hjelper, jo, det, det hjelper meg ikke. Jeg går ikke. Jeg tror det er rart det. Er. det er jeg er kjentlig spennende gul. Jeg er gul. Jeg går Gameboy. Du er i samtlige svars på oss. Det svaret er så over en lys for begge dere nå. Overalt. Men uh, for meg så står det helt stille, altså. Gul. Uh, gul. Gul. Men på Gameboy så er det ingen parger. Det er jo bare grønt svart. Ja, det er sant. Ja, men, men ja, tydeligvis så er en gul i, i, ja, i senere spill da. Nei, skjønte jeg ikke om det. du ikke om dette? <laughs> oh, nei, jeg kommer til å føle meg skamdom nå Når jeg trodde på det Kanskje, altså sånn Det kan være litt vanskelig å svare Altså, ikke egentlig opp i enkelsvar nå Se på summene svar Ja Jeg synes ikke liksom, har du utlukket hva jeg kan ha vært enkelsvar her? Gul Gul til gul. Og jeg trodde jo bare begge skjønner på en vis. det jo... Jeg visste en skilde som visste at jeg sett var en, en herremann. Eller han skjønner. Uh, det, det er jo en gul, dyraktig vesen. Ja. <laughs> Med to arm og, og to bein! Haha! Ja. Eller fire bein, men det kan også være to ammer. De fire utstikkere, da. <laughs> kanskje en litt liten ammer. <laughs> fire utstikkere som kan ses på asten. Eh... Så er det ju en del av Mario universum. Jag känner ju Mario universum bäst. Ja, det kan du väl. Ja. Uh... Eh. Tillhör väl egentligen inte den du eller. Men det är på de här plattformar jag dockar på. Men jag känner inte den doprodukt. Åh oh, ja, oh. ja. men nå tror jag jag har han. <laughs> ja. Ja, det jag det hjälper väldigt. Ja. Väldigt. Eh, uh, egen deler Pokémon universet. Då har ett spörsmål igen. Eh, är att jag du vet inte vem som du är då, men ja, en ja. del av Pokémon universum. Ja. gul. Ja, då er du ju OP Pikachu. Ja, yeah! men det är gud. Nej, det var så bra jobbat. Jag stod, "Det är, du helt stille. Det du helt stille. Jeg, jeg klarte å rette jeg begynner, men det var ju med god hjelp av dere. Herregud. Uh, god påske, Olkes. Jo, god påske. Herregud. Nei, jeg er helt kokt her, altså. Pokémon. Vi hadde jo snakket om Pokémon. Stemmer Pokemon. bare elektrisk. Ja. Vi hadde jo om Pokémon, men... Og det er Pikachu, jeg vil antake at han snakker. Selv om jeg ikke har spilt Detective Pikachu-spillet. Ja, det er sant. Jeg vet sant. han snakker i filmen, og jeg er litt på om han på hva de ja. Så jeg er jo Pikachu, Pikachu. Pika, Pika, altså ja, det er jo... Hmm. Så det, det var, kan da satte litt hmm. Nei, jeg litt tidlig der. Nei, jeg så for meg... Når jeg, når jeg ser for meg Nintendo-figurer, og dette, nå, nå tenkte jeg Nintendo Nintendo. Ja, for det er, du tenkte mm. Nintendo IP? Ja. Ikke, kun, ikke har det? Ja. Jeg tror det er lovsteg, altså. Ja. Nej, bra bra figur. Jag borde ha kommit där lite räskare. Eh Men det är liksom när du fjärran lägger fra et människa så blir det bara sånt ullet så kan i detta få en monster. Ja. Er det humanoid. Ja, ja ja. En mus. Ja, är det det? Det ska inte länga en elektrisk mus. Och Ash sen första picka tio Everest station. Ja. Men jeg tror de kan være begge sjøen det. Det aner jeg ingenting om det. Ja. Uh, det er bra jobba, så du klantet på siste spørsmålet. Karina <laughs> har jo en, en, en pokémon T-kjorte. Har ah, du? Eh, med en Pikachu-kjorte? De fire starterne. De så vi tre. Fire? Er det fire starterne? Du har Ill. Du har tre jeg. Se om du kom Ild er kjære sand. Ja, og så har du vann. Bullpasser. Og så har du Pikachu. Og så... Men det varierer litt hva for noen slag tar du for. Ja, eller jeg tror det er de som er mest kjent i hvert fall. Eh... Det var en tortoise, blastoise. Ja, vann er jo... Eh... Men det er jo veldig ild, vann og elektrisitet, ja. jord, Charmander... oh, ja. Det er Bull Bazaar. Det er Bull Bazaar? Ja. Han ah, ja. Ja. Det er de mest... beste. Ok? Så, ja. Litt nostalgi det. Kult. Uh, da kan man uh, hilse seg i god påske, da. Ja, da sier god påske.